waro waro نستغفره ونؤمن به ونطهر تبعه، ونعوذ بالله من الشرر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يحب الله فلا مضل له، ومن يتق فلا لا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ala sallallahu alaihi wasallam. Amma baik. Rabbul alaihi min shayin Rabbim, Subhanallahil Rahmanul Rahim. Wman ahsan kaul? Wa amil salihah. قَالَ إِنَّ مِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَيُّبَن قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allahumma salli ala Muhammad Innakum ala baynatinn Rabbikum ma lam tazhar fiikum sakratan sakratul jahli wa sakratul hubul wa 'indum ta'mulu ila al-ma'ruf wa tatahawana munkar wa bi jahiluna bi siddilillah Fa idha zaharat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 Abang-abang Abang-abang sebenarnya kerja eh? Kerja, ada satu kerja Tak kerja Ada yang kerja kan, tak kerja Student Kerja, student Dua-dua ada Tolong dua-dua Makanlah Caw. So far raja apa ni Raja apa ni so far Shea buat, tiap-tiap minggu dia pergi tiap minggu, dia kejar tu Dia kejar tu Bertang sanusi Bukan, umur barah ni, sanusi Matan dia sahaja eh, Matan Sanasi Ini Umul Barak je, di sana Sanasi, -sanasi je Ha, ukean yang baik-baikernya Puan Nomi Ekonomi. Puan Nomi, Puan Nomi macam maju Jadi Yang pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa kerana dengan limpah rahmat ihsan kasih sayang Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa masih lagi memilih kita untuk berada di dalam Ketaatan kepada-Nya. Jadi kita perlu rasakan, perlu kita yakini dalam hati kita bahawa ini adalah semata-mata daripada Allah Swt. Kan? Bukan atas kehendak kita, bukan atas kemampuan kita, tapi hanya semata-mata daripada Allah Swt pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kalau dia Menghendaki sesuatu kebaikan kepada hamba dia maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi dia faham kepada agama man yuridillahi bihi khaira yafaqihu fiddin Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan maka Allah akan fahamkan dia kepada agama. Jadi ulama beritahu maksud Allah fahamkan dia kepada agama tu mula-mula sekali akan datang ataupun timbul keinginan dalam hati dia untuk amalkan agama. Apabila timbul keinginan dalam hati dia untuk amalkan agama Maka langkah pertama dia kena belajar betul? Agama itu tidak akan dapat diamalkan tanpa ilmu Maka setelah timbul keinginan dalam hati untuk amalkan agama Untuk kembali kepada agama Dalam kehidupan Maka langkah pertama sekali kena belajar agama agama tak tidak dapat diamalkan tanpa ilmu apa saja dalam dunia ni perlu ilmu kan, nak buat kapal terbang pun kena ada ilmu nak buat cokodok pun kena ada ilmu kalau tak ada ilmu buat cokodok jadi lempeng kena ada ilmu kemudian setelah belajar ilmu dia kena amalkan belajar ilmu Kemudian faham akan ilmu yang dipelajari, tuntutan daripada ilmu itu, kemudian amalkan dalam kehidupan, kemudian sampaikan. Setiap tu masing-masing. Sejauh mana keinginan kita untuk amalkan agama, sejauh itulah akan timbul rasa kita untuk menuntut ilmu. Dan sejauh mana, sekuat mana keinginan kita untuk menutup ilmu Maka sejauh itulah Kita akan berusaha, bersungguh-sungguh untuk pergi cari ilmu Dan nak cari ilmu ni, kena cari lah. Di Ilmu dia tak datang, duduk relax ke rumah Klik sana, klik sini, baca sambil baring Kena apa nak, ice blend dengan apa? cokelat sikit Klik tu, klik, klik, klik ni dengan ice ilmu tak datang ilmu. maklumat dapat lah ilmu ni kena menjarah ilmu yang pertama turun kepada Nabi iaitu dari Gua Hirak tempat sempit gua kan Nabi dalam Gua Hirak dapat ilmu pertama ikhra kan dia boleh datang dalam keadaan sempit gua yang sempit dan nak naik ke Gua Hirak tu bukan senang jadi nak tunjukkan Allah bagi tahu ilmu ni akan dapat dengan jihad susah payah bukan dengan mudah dan se apa ni semirik mana kita Keadaan kita dalam menuntut ilmu ni mirip kepada Nabi SAW sangat banyak boleh ilmu yang kita akan dapat kalau hari ni kita belajar ilmu dengan nak senang, selesa aircon apa lagi kan? dapatlah maklumat kot tentu anda boleh jauh-jauh datang kan mujahadah, Masya Allah tengah hari waktu itu panas waktu itu, surau pun tak ada aircon panas, kan tak selesa macam-macam mudah-mudahan mujahadah kita yang sedikit ni dah Allah pandang, dah Allah buat keputusan untuk bagi and move. Jadi setiap sesuatu yang kita nak dapat tu kita kena melalui proses tiga proses lah Yang pertama niat dalam hati, keinginan, talap ataupun himmah ataupun Apa dia manggil, Self determination Will power Keinginan kita untuk dapat KMO tu sejauh mana, tinggi mana, sekuat mana daripada situlah nanti akan timbul je usaha daripada rasa talas tu ataupun inabah keinginan kita untuk kembali kepada Allah maka kita akan berusaha kalau 10% je keinginan usaha pun akan kurang lagi betul kan kalau betul-betul mantap keinginan nak dapatkan ilmu untuk kenal Allah, untuk kenal hukum Allah kuat, maka kuatlah dia akan berusaha setelah ada keinginan usaha masuk al-sofa masuk tu masuk ni belajar sana belajar sini ada ulama' buat majlis pergi sana pergi sini dengan kerja lagi dengan anak bini dengan sibuk sibuk yang lain kan mujahadah susah bayar Dan sejauh mana kita bermujahadah berusaha berusaha berusaha berusaha berusaha berusaha ilmu sebanyak itulah Allah akan bagi Cerita ulama-ulama tu dapat ilmu macam mana ya Ada yang mengembara berbulan-bulan Untuk satu hadis saja dapatkan satu hadis Berkelana, bermusafir berbulan-bulan Zaman dulu mana dah kata bang Betul? Ini memang sifat Mujahadah tu perlulah untuk mendapatkan ilmu Sebab semua ni milik Allah Ilmu ni milik Allah Allah boleh bagi satu orang tu, dia boleh jahil hari ni, besok tu tiba besar satu sahaja Allah boleh buat tak mustahil bagi Allah tapi sunnatullah Allah bagi ilmu kepada orang yang ada keinginan yang kuat mujahadat yang kuat doa yang sungguh-sungguh tak bagi ilmu Allah bagi bergantung daripada kita punya tu tak mustahil bagi Allah untuk bagi ilmu steroid muda tak mustahil tapi sunnatullah Allah bagi mengikut kadar keinginan kita, mujahadah kita, dan susah payah kita, doa kita bersungguh-sungguh. Tiga benda ni ada insya-Allah. Yang pertama keinginan, talab minabah dalam hati. Kemudian usaha bersungguh, mujahadah Yang ketiga doa, rabbiz zidni ilma. Berzokni fahmat, doa semua-semua Ya Allah bagi laku ilmu Barulah Allah bagimu Ada yang Benda jahadah susah payah Duduk penduk 7-8 tahun Itu bagi orang yang Mampu buat-buat weekend Dan biasanya benda tu Proses tu masa zaman-zaman Kecik-kecil lah hmm. 12-12 tahun Dah mu 20 kat atas tak masuk pondok tu Tak maaf kan lah. Boleh lah ke part time Jom minggu weekend ke Pengajian jarak jauh, jauh ke apa ke. Tapi Bukan satu Satu kemestian tu lama-lama dulu Syekh Arsyad Al-Banjari tu Syekh Arsyad Al-Banjari 200 tahun yang lalu Dia start belajar mula 30 tahun Start belajar mula 30 tahun Dia pergi ke Ar-Ramain sana, Mekah Madinah. Dan balik umur 60 tahun. Setelah 30 tahun dia belajar balik, balik umur 60 tahun dan Allah panjang umur dia untuk sebagainya tu, dia mati umur dia bukan 100 lebih, 104 tahun tak silap. Jadi selama 40 tahun dia berkesempatan untuk menyampaikan ilmu dia. Banyak lagi kisah-kisah ulama yang dia pengen memperkenalkan start daripada awal. Tak kira bila, -bila masa sekalinya boleh temui. Jadi susah payah tuan-tuan Puan-puan muslimin muslimat Sekalian Mudah-mudahan Allah SWT Bagi ilmu Saya hanya sampaikan saja Yang bagi ilmu Allah Innamal anal qasin wallahu yu'ti Sebenarnya aku hanya menyampaikan Membagi-bagikan tetapi Allah lah yang akan memberi ilmu Masyafi itu dalam Ayat itu, Al-ilmu nurun Sesungguhnya ilmu tu adalah nur La yu'ati lil'asri Tidak akan diberi kepada orang yang bermaksiat hanya di samping kita Ada keinginan yang kuat untuk-untuk ilmu Kita punya bursa Sungguh-sungguh untuk belajar ilmu Kita berdoa untuk pakai ilmu Kita kena jaga juga perkara-perkara Yang boleh menghalang ilmu Banyak bahawa maksiat okay, Ilmu tak akan datang ilmu ni nur, maksiat tu zulmat kegelapan, ni nur dengan zulmat dia tak bercampur tutup lampu gelap, buka lampu terang. dia tak ada nanti buka lampu gelap terang, terang. tak ada dia datang nur dalam hati nur Allah, nur ilmu tu masuk dalam hati satu orang, Alhamdulillah tu maka hati dia akan terang, hilanglah segala kegelapan, zulmat maksiat dan sebagainya Maka dengan nur ilmu yang diberikan oleh Allah tu dapatlah dia membezakan yang mana yang hak, yang batil, yang betul, yang salah, yang dosa, yang bahala, yang maksiat, yang taat, yang lurus, yang bengkok, yang sesat, apa lagi. Dengan cahaya itulah akan dapat membezakan. Tapi kalau orang tu tidak diberi cahaya ilmu oleh Allah, walaupun dia sampai PhD sekalipun, dia belajar tu tak akan dapat bezakan yang hak, yang batil. Malah lebih parah lagi kalau dia merasakan sesuatu yang salah itu adalah benar Itu lagi parah Jadi Nur ni dia transfer daripada Allah Daripada Jibreel, daripada Jibreel, daripada Nabi SAW Dan daripada Nabi SAW transfer kepada para-para sahabat kepada para-para sahabat transfer kepada Tabi'in Daripada Tabi'in tabi transfer kepada Tabi'at Tabi'in Transfer secara rohaniya, tuh pengajian itu talakni. Itu duduk menghadap guru, guru yang yang yang sial, yang, yang mukabar, yang yang yang yang, yang <coughs> ni yang, apa ni, yang diberi petunjuk lah. Bukan salah guru, tak? Lah, salah guru ni lembat lah kita. Ini dah segi empat ratus tahun lah trans, proses transfer itu berlaku. M kan? jadi minta maaf lah, saya yang ke 1400 itu pun entah banyak mana yang saya dapat transfer no ilmu daripada guru, guru saya pun saya tak tahu jadi itu salah satu cara lah dan lagi satu jenis ilmu ni ilmu ni yang Allah bagi direct macam mana Allah bagi kepada Nabi Khidil kan tapi sebelum tu juga Allah kata sebelum Allah bagi dia ilmu laluni Allah, Allah bagi dia rahmat dulu Allah bagi dia rahmat dulu maknanya bersama-sama dengan ilmu tu Allah bagi dia rahmat, kasih sayang dua ni tak ada yang bisa ada. jadi satu yang berilmu tu mesti dia punya akhlak tu mesti baik dia akhlak, dia akhlak yang penyayang kalau orang tu dia klaim dia ada ilmu lah dunia tapi akhlak dia tak ada kasih sayang maka tu bukan tu klaim ilmu dan mimni Allah bagi bersamaan dengan rahmat. Ya nak ayat tu kena ayat surah al-kahfi tu lah. Ayat tak hafal Allah bagi dia rahmat dan ilmu. Wa atainahu milladuna ilman. kami bagi kepada ilmu laduni, ilmu di sisi kami Pas sebelum tu Allah kata Allah bagi dia rahmat. Ini rahmat dengan ilmu laduni ni dia, dia tak boleh dipisahkan. Ilmu laduni ni ilmu direct daripada Allah. Allah beri bagi beri siapa yang disuka. Dan nah, satu lagi ilmu yang nak dapat dengan belajarlah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda al-ilmu bin Ilmu itu dengan belajar. Kemudian dalam ayat lain lagi Allah kata wattaqullahu wayuallimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajarkan kamu ilmu. Banyak proses nak pakai ilmu ni, bertatwa, belajar, kemudian hati kena berusik, jauh daripada maksiat Kadang-kadang hadisnya ni begitu Man amila lima alimah alamallahu ma'alam ya'alam Al-Qamah s.a.w Kalau siapa yang beramal ni ilmu yang diketahui, maka Allah akan ajarkan dia ilmu yang dia tidak diketahui. Kita mengamalkan ilmu yang kita dah ada pun Allah akan tambahkan lagi Dan ilmu yang paling penting satu yang satu ni Mengenal Allah Awal, -awal dia ma'arifatullah Awal-awal agama dia adalah mengenal Allah Di selama 13 tahun Nabi SAW diputuskan mandi Nabi waktu di Mekah Belum ada lagi syariat belum diwajibkan lagi semayang Belum diwajibkan lagi puasa Atau belum ada lagi penyampaian ataupun Pembelajaran pengajian ilmu tentang Kaitiat semayang macam mana Puasa zakat dan sebagainya Yang ada hanya Tauhid 13 tahun 13 tahun di Mekah, Tauhid Tauhid, Iman, Yatin Dan dalam keadaan praktikal Untuk menjahadah nak dapatkan iman, nak dapatkan tauhid yang soleh dan mantap tu dah proses 13 tahun ini muka semua taulah cinta semua macam Bilal dan Rabah Izal bin Rabah punya pengorbanan Habab bin Al-Arat Sumayah punya keluarga itu semua tu proses nak dapatkan ilmu, tauhid, mengenal Allah, marifat yang mana kita sekarang ni duduk duduk saja nak belajar sekadu-sekadu belajar kitab tawheed dan mujahadah kita lain sikit lah mujahadah tu orang, kita datang jauh-jauh dalam -jauh keadaan kan, panas ke jalan jam lapar ke tempat tak segera ke surau tak ada account ke guru pun tak tahu tak, tak berkebolehan itu antara mujahadah-mujahadah kita dah pergi nak dibandingkan dengan mujahadah para-para sahabat dapat pahit tu kan Mudah-mudahan dengan usaha kita yang sedikit yang Allah bagilah Belajar Tauhid untuk kenal Allah Memang memang kita nak kenal satu orang tu Hanya dengan duduk ke kita Dia dapatlah sedikit maklumat ni Tapi hakikat untuk kita dapat Kenal orang tu betul-betul Kita kena berjuang betul-betul lah Mana kita kena hidup nak kenal betul orang tu kan hanya sekadar duduk cerita-cerita lah dapat gambaran tapi nak dapat betul-betul hakikat kenal dengan salah seorang, seorang macam ni kan kalau kita hidup sama-sama dengan dia, susah sama-sama dengan dia dan senang sama dengan dia, bekerja apa 24 jam bersama dengan dia menempuh berbagai-bagai perkara dengan orang tu berulah kita dapat kenal orang tu sendiri betul hanya sekadar cerita-tanya ni dapat juga dengan barang jadi untuk kenal Allah ni kita yang berjuang juga Di samping belajar Belajar belajar okay. Tapi benda yang ada penghormatan Macam mana nak kenal Setiap kegaraan yang datang dalam kehidupan kita itu Adalah ujian daripada Allah Untuk kita kenal saja Kesusahan kan? Kesusahan, kesenangan Sihat, sakit Apa ni Masalah Dan sebagainya. Semua yang berlaku dalam kehidupan kita adalah memang tujuan dia Untuk Allah bagi kita Kenal kita dalam Allah nak memperkenalkan diri dia kepada kita Dengan cara Datangkan masalah Datangkan sakit, datangkan macam-macam Keadaan, baik yang positif Dan negatif, dulu sama Uji dengan kesenangan pun Allah nak tunjuk kita, nak ajar kita Nak tengok kita kenal tak, kenal, tak kenal dia Syukur atau syukur Kan? jadi setiap keadaan yang berlaku dalam kehidupan kita tu selain satu secara praktikal Allah nak kenalkan nilai dalam kita. Kita kena tak kenal Sampai kita belajar teori kan dan kita kita kita, kita kaitkan dengan teori. Kan setiap teori kita belajar dalam 20 ni ambet kat situlah kita kita, kita, kita kaitkan. Ha nah, ini kan, satu satu kejadian yang datang berhubung berterima kepada Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang ada di masa dan Allah yang akan segala masalah kemampuan Allah kuasa Allah, kujaran Allah adalah sejak terbatas dan aku hanya mahkul aku tak dapat buat apa-apa itu -apa. bila bergantung oleh Allah tak dapat Allah dan Allah kena ke ke laki itu selesai dengan masalah ini, selesai tapi kalau Allah tak kena laki aku benda sabar siada praktikal sesuatu yang berlaku dalam kehidupan ini semua tak? nak kenalkan kita berat datang apa ni? Harta yang banyak misalnya, duit, dapat duit, kita dapat apa, kesenangan, kemewahan Pernah pada Allah juga Allah uji dengan kita Siapa yang bagi dia ke engkau, siapa yang bagi tangan Oh ini business maju, bos apa yang bagi Kita lupa Allah, Biar Allah uji Setiap keadaan yang berlaku pada dalam kehidupan kita ni Apa saja keadaan, sakit, senang Sakit, sihat, susah, senang, sedih, gembira Kemudian lagi, kuat, lemah Macam-macam lah. Apa saja keadaan yang berlaku dalam kehidupan kita itu Adalah terbihan daripada Allah sebab pada kita untuk kita kenal Secara praktikal Ini kalau kita tak dapat nak rasa benda tu Maka kita gagal lah dari segi praktikal Walaupun kita ada teori yang banyak Belajar sifat dungu ke Belajar akidah syari ke apa pun Teori is teori lah di praktikal tu dengan keadaan ada rasa kesedaran 24 jam Allah sentiasa memerhatikan kita sentiasa memuji kita sentiasa Allah tak pernah lupa kita ni kena rasa ada hadir hati sama. keluar model lima. Jadi kita ada masuk ke sifat yang ke tigalah. Secara dapatkan 24 64. Muka surat 64. Dan dikibar Kecil Buddha sini mari Bismillahirrahmanirrahim Bakar Sifat ketiga Yang bermakna kekal Firman Allah Subhanahuwataala yang bermaksud Dialah yang maha awal dan Yang maha akhir mana Maknanya awal pun dia, akhir pun dia Kekal lah tu. Kalau salah satu tak ada, tak kekal lah Kalau hajar awal dia, dia, tak ada akhir, tak kekal lah. Kalau tahu akhir dia ada, awal tak ada, tak kekal juga. lah Dia maksud Dali disitu, baliknya Maha awal tidak ada permulaan Dan maha akhir tidak ada Pemujung, pakok lah tu, kekal Sesuatu yang kekal, maksudnya Tidak ada satu saat, satu ketika pun Dalam, dalam waktu tu, tak ada Kekat sentiasa ada Kekat bapa dia sentiasa ada Bismillahirrahmanirrahim Artinya Allah Subhanahuwataala itu wujud selama-lamanya dan tiada penghujung bagi kewujudan Allah Dialah Tuhan yang Maha Awal tanpa permulaan bagi kewujudannya dan dialah Tuhan yang Maha Akhir tanpa kesudahan bagi kewujudannya jadi tiga benda ni wujud, tidak baka, ini jenis salah satu kategori Wujud, tidak baka. Wujudnya zat Allah itu dalang dengan sifatnya yang tidak, yang ni, tidak ada permulaan dan juga akan baka dan tidak akan ada akhir. Bila bilayah dan nihayah, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Wujud sentiasa wujud. Jadi wujud, tidak baka. bahawa eh? masuk wujud tidak dan baka wujud itu wujullah pidah ni maknanya yang awal yang awal yang mula-mula tidak yang tidak ada titik permulaan dia memang tak boleh nak dibayangkan tu maknanya bila memang tak ada apa memang tak ada tidak ada permulaan Kemudian akhir nanti bakaknya kekal pun akan kekal Terus kekal tanpa akan ada Akhir tu tanpa ada penghujung Terus kekal Itu sifat Allah Mustahil kewujudan Allah SWT itu ada kesudahannya Maknanya mustahil Allah tu fana Lawan kepada bakak ni fana dan ia akan overanti oh, satu masa nanti Allah akan sebaik. Tak ada lah selain daripada Allah ni pasti akan Fana, ke sisi Allah. Kullu man 'alaihasan wa yabqa wajhu rabb tijalzul jalali wal ikram. Tiada rabbi zat ini. Mustahil kujudan Allah itu ada di Mustahil juga ada sesuatu yang berkuasa menamatkan kujudan Allah subhanahu wa taala. Tidak ada kuasa pun yang boleh menamatkan kujudan Allah. Dia lah Tuhan yang maha berkuasa dan segala sesuatu di bawah kekuasaannya. Dia maha kekal dan maha berkuasa. Tiada selain daripada dia. Tiada selain daripada yang kekal tanpa bantuannya danin Natali bersifat berkenaan sifat baqa' danin Natali maknanya dalil yang dinukilkan daripada al-Quran dan hadis Allah Subhanahuwata'ala berfirman wal awwal wal akhir maksudnya dialah yang maha awal dan yang maha akhir surah al-hadid ayat 3 Maksudnya dia lah Allah subhanahuwataala Tuhan yang Maha Awal yang tiada permulaan bagi kewujudannya dan Tuhan yang Maha Akhir yang Maha Kekal dan tiada kesudahan bagi kewujudannya Allah subhanahuwataala beriman lagi wajahmu kau wajah rubi kau wal ikram maksudnya dan tetap kekal zat Tuhanmu yang Maha memiliki kebesaran dan kemuliaan wajahmu ni maksud di sini bukan muka eh? Wajibu ini dita'wilkan daripada zat Wajibu Rambika zat Tuhanmu Bukan, bukan wajah Rasulullah SAW bersabda Allahumma antal akhir falai sabar laka syait Maksudnya Ya Allah, engkalah yang maha akhir Dan tidak ada selepas engkau pun. Maksud istilah Lafzilah, berarti tu ini Ma, Engkau Maha Akhir dan tiada yang selepasmu. Falasah makcik tiada, bang selepas Engkau. Syairun sesuatu hadis sewa Imam Bukhari. Maksudnya Allah Subhanahuwatahu itu Maha Akhir yang tiada kesudahan bagi kewujudannya. Dari dalil dari segi Al Quranah dari nuklir. Subhanallah. Makhluk-makhluk Allah kekal dengan naibat indah daripada Allah Subhanahu Wataala. Dengan sifat pengurah Allah Subhanahu Wataala, Allah Subhanahu Wataala mengingkarkan sebahagian makhluk-makhluknya seperti roh, syurga, neraka, kursi, arash, kolam, dan lauk mahfuz daripada musnah. Bahkan pada hari akhirat juga Allah Subhanahu Wataala mengingkarkan kewujudan manusia dan jin sama. Ada mereka dijadikan sebagai penghuni syurga maupun neraka Jadi ada beberapa makhluk Allah yang Allah SWT Bakokkan dia Dekalkan dia Sebagian Itu pun bakok yang dibakokkan oleh Allah Bakok ni ada, ada tiga jenis lah Bakok Hakiki Bakok Nisbi Bakok Zamani Bakak Nisbi ni bakak Yang dinisbatkan kepada Dua benda Satu orang yang Misalnya Yang bakak ataupun kekal dia Melebihi daripada satu yang lain Maka dipanggil panggil nisbi Contohnya macam kita dengan datuk kita Kita bakak nisbilah dengan bandingan datuk kita Kalau kita hidup lagi datuk kita Dah meninggal Bakak kita ni kekalnya kita Dibandingkan, dinisbatkan kepada datuk kita Kita lebih bakok daripada datuk kita Di dunia lah Bakoknya di dunia Satu lagi bakok zaman ni inilah dia Bakok zaman ni bakok yang dibakokkan oleh Allah Bakok yang dibakokkan oleh Allah diberi izin untuk dikekalkan oleh Allah Sebab kita punya roh ni akan dikekalkan oleh Allah, syurga juga akan kekal, neraka akan kekal kursi akan kekal, arah akan kekal palam akan kekal, maafud juga akan kekal daripada musnah dan itu pun sekiranya tiba-tiba Allah nak musnahkan pun boleh, tanpa masalah Bakal hati ki, Allah. Bakal yang hakiki ialah bakal yang tidak akan ada Penghujungnya itu Allah Swt. Bakal hati ki, bakal nisbi, bakal zaman ini, ini teori. Dia. Nama nama. Allah Swt mengingkarkan makhluk maklumatnya dengan terus memberi nikmat indah, indah ni pertolongan, indah ni pertolongan bantuan, bantuan untuk terus hujung. Kepada makhluk dan memelihara mereka daripada sebab-sebab kancuran mereka Maknanya Allah yang memelihara mereka daripada sebab-sebab kancuran Berpahagilah bagi orang beriman dan beramal soleh Kerana mereka akan kekal dalam kenikmatan syurga di akhirat kelak. Jadi kita ni satu makhluk yang akan dikekalkan oleh Allah SWT akan dibakawkan oleh Allah Subhanahu dalam syurga lah kalau kita beriman beramal soleh sebaliknya, baliknya naugilah na dan berkata kebayangkan kita akan hidup selama-lamanya di dalam syurga boleh bayangkan bila abih ya bila abih semakin hari semakin hensel semakin hari semakin cantik Semakin hari semakin nekmat Semakin hari semakin lazat Dalam dunia ni terbalik Semakin lama makin tua Semakin kerepot, semakin cut, Semakin lama makin lemah Semakin lama makin kabun, semakin lama makin pekak Semakin lama makin kedud Dunia ni terbalik Dia makin lama makin ke ke arah Benda yang negatif Tapi kalau di syurga makin lama makin positif Setiap hari Dia syurga dibandingkan hari yang semalam Lebih baik lagi Buat yang kita makan hari ini, lambi surga lagi sedap pada semalam yang saya. Rasa. Besok lagi sedap lagi sedap lagi. Kita akan tambah insom, tambah insom, tambah insom. Istri kita akan tambah cantik, tambah cantik, tambah cantik. Muda tidak akan tua tua, Sihat tidak sakit sakit, kenyang tak ada sedekat pun, tak ada tandas Tak ada Akan dilepaskan dengan dengan sendawa yang wangi, buluh keluar yang kira wangi. Siang hari biru, malam hari hijau, betul balik itu lah. Suasana dalam syurga, dia tadi Malam, gelap, tak ada. Tidak ada sesuatu pun yang dijadikan Tanah lah ada. Pasir daripada Timbunan-timbunan Kasturi, ataupun apa dia panggil itu, Ambar Kasturi Badan Bidadari tu ada empat Empat bahagian, ada yang daripada Ambar, Kasturi lah, Kafur lah macam, macam, empat bahagian Tak ada berbuat pada tanah Daging, darah ke apa Isi, tak ada batu-bata, binaan-binaan emas perak je. Tak ada batu-batu tanah, batu murah, simen ni pun tak ada kan? semua binaan daripada emas dan perak. Tanah-tanah pas bayanglah kan? tanah-tanah udul, gude, misk, misik. Semua akan kekal, dan terus kekal dan kekal dan kekal selama-lamanya kan. Allah member kemasyaurga. Ni kekal oleh Allah Subhanahuwataala. Ha, ini dia punya natijah dia yang kita nak ambil daripada sini kan Maknanya Allah tu, bayangkanlah kalau Allah tu macam mana Makhluk Allah yang Allah kekal pun macam tu punya hebat, Allah buat Bayangkanlah zat Allah tu sendiri macam mana Allah lebih hebat lagi daripada nekmat dia Sebab tu nekmat dalam syurga nanti yang lebih nekmat daripada yang, yang saya ceritakan tadi tu Iaitu nekmat melihat zat Allah kita lah diberi dengan nikmat yang sebe sebegitu sekali kan? Muda terus tanpa tubuh Sihat terus tanpa sakit Handsome terus tanpa ada perubahan Cantik terus, sedap terus Semua oh lah Cikgu bayangkan Allah Ta'ala tu yang, me yang memiliki segala nikmat tu Yang buat benda tu untuk kita Bayangkan lah Allah tu siapa kan? Zat Allah tu. Inilah kita nak kenal Allah. Berbahagilah, beruntung lah nanti orang yang di syurga nanti diberi peluang untuk berjumpa dan melihat, bersembang dengan Allah. Bila sahaja yang dia kendaki anytime nak nak benar dekat dengan Allah Subhanahuwataala nak sembang dengan Allah Taala anytime ada yang golongan syarat dia dekat dunia ni dia kena 24 jam lah. ingat Allah tak lupa dekat Allah langsung nanti dekat akhirat itulah kedudukan dia barang siapa ingin mengetahui ingin mengetahui kedudukan dia di sisi Allah di akhirat nanti ceklah kedudukan Allah di, dengan dalam hati dia di dunia ni Barang siapa yang ingin mengetahui kedudukan dia di sisi Allah di akhirat nanti ceklah, periksalah kedudukan Allah dalam hati dia di dunia ni Kalau dia selalu ingat Allah 24 jam hati dia tidak pernah lupa akan Allah Nanti dekat sana ni dia akan 24 jam akan berada dengan Allah Tapi kalau sekali-sekala dia di dunia ni hati dia ingat Allah Sekali-sekala lah nanti ada peluang jumpa Allah nak jumpa ada yang diberi peluang sahih sekali, sahih dua kali bagi petang, ada yang sahih sekali ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali hujan oh boleh jumpa Allah ada yang setahun sekali, ada yang sekali ha, nak yang mana pilih ya? nak lepas dengan Allah ke nak lepas dengan bila-bila Nak lepat dengan isteri kat dunia ke? Nak lepat dengan semangat ahjur. Nak tidur dengan isteri sepanjang malam ke? Nak tidur sekejap untuk bangkit Ataupun nak ulama sepanjang malam. Ha? Beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Tata jafah junubuhum anil madhaji. Yaga'unarabhahum khawfaw watama'ah. Wa mimma razafnahum dun bala ta'ana min nafsi ma ukhiyalum min qurrati a'yunin jaza mimma kano ya'malu tazafa jin bohong mereka merenggangkan badan mereka lambung mereka anil madajih begitulah tempat pembaringan mereka kemudian yad'una rabbahum berdoa kepada Allah maknanya bangun malam tinggalkan katil tinggalkan tempat apa Tempat rehat, tempat baring Untuk berdoa kepada Allah, Allah Dan kadang-kadang takut dan Tamah, tamah maksud ni berkehendak Ingin, penuh keinginan Penuh harapan Dan daripada apa yang kami Rezekikan kepada mereka, mereka menghidupakan Allah bagi sedekah, Allah bagi sedekah Sedekah tu apa? Sedekah tu maknanya melabur di saham akhirat Siti Aisyah dapat 5,000 dirham pagi, Serinah Muawiyah pagi, tak sampai petang habis. 5,000 dirham pagi dapat petang habis, sampai hari tu dia puasa. Untuk duit simpan sikit nak buka puasa pun tu lupa. Sampai tiada hari ada tanya, tanya nak buka puasa ada berapa ke? Lawak tak apa? Eh, simpan sikit tadi kan, beli lawak ke apa? Beli KFC ke? wakafan habis semua ni sedekah. sedekah tu maknanya dia bagi tu macam dia melabur di saat akhirat Fala ta'lamu nafsukum ma ukhfi Tidak ada jiwa tiada diri yang mengetahui apa yang kami sembunyikan kepada mereka min kurrat a'yunin iaitu penyejuk mata Tengok buat dunia ke dunia ni benda yang kita tengok rasa sejuk emosi kita dah menyampah dah dah. Mungkinlah tengok first time kan Tengok second time dah kurang sikit, mungkin hari-hari tengok dia menyampah. Akhirnya kan jadi penjeum masa. Jaza memakan yang <Sessiziyah> amal, satu balasan untuk bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Ma la aynu ra'at wa uzunun samihan wa qatara qadra fi qalbil bashar. Mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar dan jika tidak pernah terlintas dalam hati manusia pun. Jadi nikmat Allah yang Allah sembunyikan untuk orang yang bangun tahajud berdeting dengan Allah ni tak satu pun tahu. Malaikat pun tak tahu. Malaikat pun dah tahu Nikmat yang Allah nak bagi dekat orang yang tinggalkan Tempat tidur dia malam-malam Semayang tahajud, bermerajat kepada Allah Berdoa kepada Allah, nangis-nangis kepada Allah Merayu kepada Allah Mata tak pernah dengar telinga tak pernah dengar Tak pernah terlintas ke dalam hati manusia Macam mana bentuk nikmat yang Allah akan bagi tu Hmm Macam itu. ni hey. betul lah. Ni kenapa nak cerita nikmat Allah yang Allah nak bagi pun macam tu punya hebat. Macam mana dengan Allah tu sendiri? Itu yang kita nak nak nak apa? Nak nak, nak nak tahu macam mana dengan Allah tu sendiri. Zat Allah tu sendiri. Sebab bila Allah suruh kita perhatikan makhluk dia dekat dunia ni kan Mungkin kita rasa macam, ala tengok pokok, tengok tengok daun, tengok langit, tengok gunung Tak rasa apa-apa kan Kasa macam biasa je, padahal kalau orang yang betul-betul tengok dengan basirah Dia akan tampak kan, kekuasaan Allah Tapi tak boleh saya buka setiap sikit yang di syurga ni Apa ni, apa ni yang Allah akan bagi ni Maksudnya kan, dia, kan lah. dia, dia akan rasa senang sikit lah Dia akan terasa gembira sebab tak akan tengok Dia rasa hebat Dan lepas tu Bayangkan Allah tu sendiri macam mana Itulah maksud dia Tujuan Allah jadikan benda-benda ni Allah cipta syurga sekalipun Bukan apa Allah nak tunjuk tu dia tu siapa Nak tunjuk kehebatan dia kekuasaan dia keagungan dia, kemuliaan dia Bukan Allah Kalau satu orang tu dia beranggapan bahawa Allah Sediakan segala nikmat-nikmat ni untuk dia saja, Itu memang betul lah Tapi tanpa dia tahu sebaliknya ada lagi maksud yang lain so, Itulah maksud yang asal, yang hakikatnya Allah nak tunjuk siapa dia itu Illal ya'udun, illal ya'arifun tujuan Allah cerita makhluk tu kan duit, tu dia tujuan untuk tunjukkan siapa dia Allah cerita dalam Quran kan Nabi Musa ketika dia berdakwah kepada Fir'aun berdailau dengan fir Musa Fir'aun tanya Wahai Musa siapa? Siapa Tuhan kau tu Siapa Tuhan kau yang kau ajak aku? Allah nak cerita tentang diri dia Allah buat satu dailau antara Nabi Musa dengan Fir'aun pada mana cerita, pada diri dia pada zat dia Allah zai a'taqul la sahin khalqahu summa hada yang memberikan segala sesuatu kepada ciptaan dia kepada Allah bagi ditunjuk tunjuk, tunjuk waktu Allah la ceritakan segala-galanya di sebalik cerita final, Allah yang cerita risaskan zat dia sebenarnya 70% ayat al-Quran Allah cerita pasal diri dia cerita pasal sifat dia dan zat dia Cipta makhluk, turunkan Al-Quran Wujudkan keadaan-keadaan Suruh manusia kenal pada Allah Kenal sifat-sifat Allah Kita pun tak tahu ya? tak terasa apa pun Jadi maksud kepada tujuan penciptaan kita pun dah lari lah Kalau kita tak berkenal Allah pun. Belajarlah Tauhid macam mana tinggi pun hafal sebuah 20 boleh terangkan dengan dengan jelas boleh boleh boleh boleh bahas dengan seremon dalam tapi kalau tak kenal Allah juga tu maknanya maksud tak sampai lah. Ini sifat-sifat yang yang dipelajari dalam tauhid ini hanya untuk kita bayangkan Allah tu siapa itu bukan bayang zatlah kan? bayangkan kehebatan dia sifat-sifat keagungan dia sifat-sifat kesempurnaan dia itu maksud belajar Tawid Tentang Allah tu bakwa pun dah cukup dah kan Satu sifat sebenarnya pun dah cukup dah Tapi lagi dan lagi kita belajar lagi dan lagi Ulang lagi dan lagi Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun tu Allah cerita banyak berkual dengan Quran Kenapa Allah perlu cerita banyak-banyak kali Sekali cukup lah. Cerita tentang Nabi dan kan Banyak lagi Nabi ceritanya kisah 124 ribu para Nabi Allah tak cerita dengan Quran dijita Nabi Musa dengan tu berulang-ulang kali. Kenapa? Sebab Allah nak tunjuk kat hang, tu kita kena ulang benda ni, ulang lagi dan mati lagi, lagi dan lagi cerita lagi besar Allah, cerita lagi besar Allah, cerita dengan apa suka. Allah sangat-sangat suka kita cerita pasal dia. Kita bagi orang cerita pasal kita dia pun sukalah. Betul? Eh itu washilkan dekat Insta mahu video. Ya, dia tu sini ulang-ulang-ulang. Kita dengar kan? Pasal betul? Ada kesempatan semua orang yang orang cerita saya, semua orang yang mahu cerita saya kita. Betul? fitrah manusia ragu cerita yang baik kan? Ter, apalagi Allah Subhanahu Wataala, "Kum fa'anfir warobekafakubid bangun dan beri dan besarkanlah Tuhan kamu." Waman, ahsanoh kau lah memandang ilallah. Siapa kata yang lebih baik perkataannya? Liputan wayang mengajak manusia kepada Allah. Ayat banyak lah dalam Al Quran. Kulhali sebiri ada umat Katakan Allah mungil, jalan bunga, mengajak manusia kepada Allah. kita habiskan seluruh kehidupan kita di dalam dunia ni umur yang Allah bagi ni, hanya dengan untuk mengenal Allah pun dah cukup lah dan nah, itu pun maksudnya semayang mengamalkan perintah Allah tu pun sebab so kita kenal pada Allah oh ini Allah yang perintahkan aku buat ni semayang, oh ini Allah yang seluruh buat ni oh ini Allah yang nak buat macam ni Allah juga, semayang tengok semayang Allah Allah buat, setakir Allah buat nak Allah buat Alhamdulillah sami Allah Allah wa nak sujud Allah Akbar Allah satu belakan tu berbanyak Allah pun kita tak ingat pula Allah Mangun tidu alhamdulillahillazi ahyaana ba'dama Ah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku daripada mati kecil ingat Allah juga nak masuk tanda pun Allah menni ya Allahu zikrina khujul khabais ya Allah Allah lagi tak ingat juga keluar tanah kan setelah makan alhamdulillah allahu jazak anil adawana fani Allahu Allahumma barik lana Allah habis makan alhamdulillah at'amana Allah masuk masjid Allahumma inni as'alain fali kullama asyallahu ta'ala bawa ramati Allah kenal kepada Allah subhanallahi sakral la semua perbuatan yang, yang yang di syariah beri kita untuk bawa kita kepada Allah kenal kepada Allah ingat kepada Allah ingat hata nak bersatu dengan isteri pun Allah macam dinas nak bersatu dengan isteri pun nak mengingat Allah Semua nama Allah dulu 24 jam kalau kita ikut, ikut perintah Allah ikut syariat kita kan nampak di situ pun di sini Allah nak mengajar kita suruh kenal dia Pembahasan tauhid amalian menghayati kehidupan dunia yang sementara. Nah, ini masuk bapakelo. Seseorang Muslim yang menghayati hakikat bahasanya hanya Allah sahaja yang maha abadi, lagi maha kekal pasti menghayati bahawa. Sanya dirinya yang serba kecil ini terdedah kepada kemusnahan Tambahan pula banyak ayat Al-Quran mengingatkan manusia bahawa Sanya kehidupan mereka di dunia ini hanyalah sementara Allah SWT berfirman Ia'lamu annamal hayatul dunia la'imun wa lahvun wa zinatun wa tafafurun bainakum Wa taqasurun fil amwali wal awlaat Kama thali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu Thumma yahiju fatarahu musfarrah Thumma yakunuh utama Wa fil akhirati azabun syadid Wa maghfiratun minallah wa ribuan Wa mal hayatu dunia illa mata'u al-ghurub Wa mal hayatu dunia illa mata'u al Maksudnya, ketahuilah bahawa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan satu yang melalaikan perhiasan dan bermegah-megah antara kamu Serta membawa kepada kebanggaan tentang banyaknya harta dan anak Serta hujan dan yang tanam-tanamannya mengkagum para petani Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning lalu hancur sedangkan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta redanya tiadalah kini pun dunia yang melainkan hanyalah kesenangan yang menipu kesenangan yang menipu surah al-hadid ayat 20 inilah realiti kehidupan dunia sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak memahami hakikat kehidupan yang sementara ini dengan kacamata mata kehambaan manusia akan mati sedangkan yang kekal hanyalah Allah SWT Wa Ta'ala. Kita bahas ke ayat ini. ini Imam Ghazali beritahu dalam ayat ni dia ada beberapa bahagian. Dalam ayat ni dia beritahu innamal hayatud dunya la'ibun. Nombor 1. Yang kedua lahwun. Yang ketiga wazina, wazina tun. Yang keempat watafah perumbayan tu. Yang kelima watakah turomfil amwal lewat kaulah ada lima bahagian tu. Perlu tahu. Kehidupan ini ada lima bahagian. Jadi yang kamu enam al hayat dunia kita sudah boleh susunnya kehidupan dunia tu lahibul lahibul ni memang sejak dia kata bermain-main daripada umur lahir sampai 10 tahun, je je je. Budak, umur 10 tahun main je dia betul betul. Umur apa? Berapa? 3 tahun. Ha ni tak saya tengok ni, umur 3 tahun. Main je dia. Betul. Daripada umur lahir sampai umur 10 tahun main je dia dah ni. Dia tak tahu dia tak apa dia tak buat apa pun dia main je dia. Kan? Dia main. Ba ha? Wah, ha, Buat danggur Udah mana bohong Udah takkan bohong ni <gudak> Yang kedua lahun Lara, lalai ha, Mulalah umur 11 tahun Dia dah pandai sikit dalam dah memayus. Dia mulalah buat benda-benda yang Lahun, dia melalaikan Buat benda-benda tak elok kan Mengguli Buat baidah kan Main orang-orang layang Main gasing Kan Buat benda-benda yang tak ada baidah Umur 10 sampai 20 tahun Apabila mula puluh tahun Ini Man Ghazali punya bahagian lah Roughly Bukan-bukan tepat lah Yang ketiga Wasinah Haa mulalah Mula tahun dah kerja buat duit Mulalah pakai Levi's Dr. Martin Kau lagi eh, ha, semua motor nak pakai Make up je lah, Make up jadi perempuan lagi lah Pakai tu Mulalah zina, Mula periasan lah Mula nak challenge-challenge lah Kan Nak mula berhias diri lah Zinah nak branded-branded saja pakaian standard lah kita lah manusia, maka tadi dia tahu. kemudian itu 20 sampai 30 ha, dia kecil kan, dapat duit dapat gaji, beli bonus ha, mula boleh tu, beli ni motor, kilat sana, kilat tambah scoring skit, laku segala macam hias dinggi, hias benda semua Zina, zina ni perhiasan watafa ha, burung bain aku kemudian umur 40 sama 10, 20 30 sampai 40 30 sampai 40 mula lah dia berbangga-bangga antar semua sama-sama lain melagak aku ada kereta DOJ kau ada DOJ? Ha. aku ada NUX 5 lah. kau lah isteri aku 4 lah. kau lah rumah aku sekarang lah 2 3. lah 3 nak beli lah. Dia dia berlombor-lombor berbangga-bangga berbangga-bangga antar semua lain nak challenge nak nak nak awal tu sebelah tu beli Porsche baru aku nak beli regia Ferrari ya. Itulah dari Malaysia Kemudian Kemudian 40 kat atas sampai 50 Mulalah Memperbanyakkan harta Kumpul lagi harta Tak cukup ni anak dah banyak eh, Makan macam ni tak cukup kan eh. Cucu lagi ni Kumpul harta Membanyakkan harta Membanyakkan anak Kahwin lagi macam Tambah lagi Anak banyak Lepas tu anak dah banyak. Harta ni dah banyak lah. Bila lagi, nak dimakannya? makan Lepas tu nak tinggalkan harta balik lagi Itulah dari 5 kehidupan Malaysia dan dunia ni Makan tadi beritahu. Lepas lima puluh, baru dia nak Mulalah dia mula, ha, baru nak kenal Allah Atas lima puluh, barulah dia nak Kenal Allah Barulah dia nak kembali main masjid Kalau dia pakai kopiak ah. Barulah pergi masjid Keluruh kan. belakang-belakang Itulah Majority kita tengok Malaysia asyik macam tu lah Lima puluh atas, dia mula terasa sikit Yang ini dah putih semua, janggut dah putih lah Yang ini dah putih sikit Haa, dia mula Semua dah ada Baru, time tu baru nak Kembali kepada Allah Letakkan kembali juga waktu tu memang Tak terlalu cakap Ini memang dia punya Tafsir tentang ayat ni Apa itu kehidupan dunia Percahkanlah kita kat mana sekarang Sekarang mana sekarang Masing-masing tahu lah Ukur wajah ibadah sendiri Tapi kita tak nak, nak. Kalau boleh lebih kecil lagi kita nak jadi orang yang salah, Syekh Abdul Tadir jalan ni dari kecil lagi Cerita dia waktu dia budak-budak Zaman-zaman -budak lah, bermain dekat budak, umur 10 tahun, bawah 10 tahun Budak-budak semua main, dia tak main Dia duduk, ya begitu. Kan, lepas dia tengok ada seorang bakar sampah sendiri tu kan Dia duduk tengok, sedih Ada Satu orang montur datang, tegur dia Kata, wahai budak, kenapa kau tak budak, budak lain tu main? Dia kata aku dia selera nak main Lepas tu, apa? Aku dah tengok Bulu kan, ada orang tu buangkan sampah Dia tengok mula-mula dia ambil Rantai-rantai kecil, lepas tu Dia campak dalam api, lepas tu Dah api dah besar, baru dia ambil Rantai-rantai besar Dia kata aku takut yang nanti dah neraka Nanti Allah SWT campak budak-budak kecil dulu nanti Baru semua campak yang besar Macam tu punya, fikir tu jadi siaga dari jalan Kalau tak silap sajalah siaga kita nak kecik lagilah ada tikel macam tu. Tengok, pembuangan sampah dia kan? ingat tinggal neraka. Ha, eh, kita ni, ada. Dengar cerita syurga pun tinggal dengan lain lagi. Ha. Pule. Saya bergeraklah ni, insya-Allah. Itulah ke dunia kamal al-aysin ada belukufar macam mana orang para-para petani kufar di sini pegawa kopi lah kufar di sini pekebun kufar ni dua makna satu orang kafir lah kufar di sini pekebun a'jabal al-aysin dia rasa tengok hujan bila petani ni dia dia tengok hujan dia akan jadi apa dia rasa takjublah dia kan oh datang air air kan akan menyirami tanaman-tanaman dia napa tahu tanaman-tanaman dia sembaya hijau fatarabu masqara dan kalau macam mana pun taman tanaman tanaman dia akan tumbuh segar Satu hari ni dia akan, akan Akan kering juga Akan layu juga akan Habis Tempoh dia Dia tak akan segar hujan tu pun okay. Tanaman ni pun tumbuh dengan segar Dan kesegaran pun tak lama Lama-lama dia, dia akan layu juga Akan jadi kuning juga Kemudian Sama yang punuh satu akhirnya hancur Itulah dia Hidupan dunia ni Dia Allah buat kiasan Kan banyak mana harta kau kumpul pun, pun beli anda beli WhatsApp beli duit beli kumpul-kumpul duit dalam bank pun besok kau mati boleh bawa semua tu Boleh bawa Macam mana pun kan kita usaha kat dunia ni banyak mana pun benda tu semua kita akan tinggal kan takkan meletakkan manfaat apa pun dengan kita Yang akan kita bawa tu lah dia iman dengan amal soleh sajalah Wa fil akhirah azabun syadid umaaf kepada merhabinallah dek akhirat ni dekat dunia eh? azab Allah yang pedih ataupun keampunan dan redha Allah kalau dekat dunia ni kita buat baik kenal Allah taat kepada Allah dapatlah keampunan ataupun redha Allah kalau dekat dunia ni sebaliknya Mereka sibuk kumpul duit main lepas lalai berhias-hias diri berbangga-bangga dengan kereta yang lima tadi memperbanyakkan harta sebagainya itulah ha, azab yang شديد azab Allah yang lebih pilihlah wama alhayatud dunya illa mata'ul hurur dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan satu matak mataknya kesenangan hurur yang menipu Shock sekejap je eh. lepas tu habis kan kenikmatan dunia ni shock macam tapi sekejap menipu namanya je sekejap je eh, tentu menipu lah eh dia yang sebenarnya kekal abadi nikmat yang sebenar nikmat yang kekal abadi dalam syurga itu bukan main panggil nikmat yang sebenar kalau nikmat tu sekejap lepas tu habis itu nikmat nikmat yang menipu nama dia betul tengok makanan sedap kan pizza KFC apa lagi mengelapalah kan makanan makan banyak-banyak kan babo pizza skruping lah kan tengok sedap kan Baru makan sekeping lah Eh makan lah Tadi Sebab tu sedap sangat. Tak boleh lah ha? Makan Tak boleh Makan lagi muntah Betul Ini kenikmatan dia tu sekejap lah betul? betul habis Curga makan Makan Makan Makan Makan lah banyak mana pun Tak akan sikit buruk pun Satu kisah saya dengar Ada satu orang ni Orang yang terakhir daripada dan air yang dikeluarkan oleh malaikat kemudian akan dibasuh dalam sungai apa ni Nahrul Hayat sungai kehidupan habis hitam legam hangus terbakar tu basuh-basuh basuh basu, jadilah dia okey balik dapat aa, dapat dapat tu jasad yang baru kemudian Allah akan bagi di syurga pergi masuk dengan betul we ya Allah Allah ketahuilah Allah ketahuilah tu Allah Allah dah saya nak kata ni itu untuk kau 10 kali dunia surga itu yang apa, last kali ya 10 kali dunia dunia tu dunia dunia ni apa-apa yang bawah langit tu dunia apa-apa yang di bawah langit dunia tu dunia lah bukan bumi kan, ya. dunia dia ada bumi satu, satu dunia matahari pun dunia je bulan pun dunia je dalam dunia apa tu dia panggil langit dunia langit pertama tu dia panggil langit dunia jadi apa-apa yang dia panggil langit pertama tu semua dunia ha, 10 kali besar tu dia seorang punya orang yang terakhir sekali keluar daripada raka where kan tak? Malaysia pun tak dapat nak, nak round lebih betul? KL tak boleh ke? jangan akan nak, nak memiliki nak round pun tak boleh Malaysia Dunia ni bukan bumi je Dunia seluruh tu dia punya Dengan ruang-ruang angkasa sekeli di bawah langit tu Dia punya 10 kali Allah beri Dia kata betul ke apa punya ni Allah ketawa ke dia Sebab so, dia rasa macam tak layak ha? Malaikat hantar dia masuk Sampai dekat pintu gerbang dia Dia tengok pintu gerbang syurga dia terpengut 40 tahun Kecantikan pintu gerbang syurga dia tengok terpengut 40 tahun Malaikat yang hantar dia lepas 40 tu datang balik Eh kenapa wakuk sini 40 tahun beli ni, ni masuk ke dalam iya ke? 40 tahun dah ke? tak sedar masuk dalam masuk dalam, biasalah lepas bantuan terbang ada taman-taman kan tengok keindahan taman sehingga tepat lagi 40 tahun malekat datang lagi tu ni kau duduk sini tak masuk ke sini tu taman lah tu tu tu tu tu tu kat dalam sana tu masuk lah, iya ke? masuk dalam masuk dalam tengok tiba-tiba wakuk -tiba, misal tengok putih pisang, makan, lapar nama tak makan seorang rakyat tak tahu cerita tawar tu makan mah pisang, makan, makan mereka dah datang balik eh, kau buat apa dengan pisang eh? Lah? dia tengok, tak nak makan balik kenapa? Tengok bahagian, dia tengok, kulit pisang macam gunung kulit pisang yang dia makan macam gunung macam gunung tak sakit furon pun, sedap lepas satu, sedap pisang lelum. lagi sedap pisang yang ketiga lagi sedap, sedap, sedap macam gunung kulit pisang Memang syane dekat dunia ni banyak banyak kisah makan 3 biji boleh makan kan? Ha, 5 biji? Ha, 10 biji. Siapa boleh makan 10 biji pisang saya Itu baru baru dah mula trend Makan sampai kulit pisang ni macam gula. Tak sakit perut pun, tak berasa loya apa macam mual ke tak ada. Sedap, sedap, sedap, Itu yang last sekali sushi. Itu bukan gambar yang sebenar. Makan pisau tiga biji sekalipun itu kenaikmatan yang menipu Nakmatlah makan malam-malam ni Sedap pisau Kena buat pisau tu, pisau mas, pisau ras tali, pisau tanduk, pisau ni Yang paling sedap pisau tu Pisau apa yang sedap? Haa? free? Makan tiga biji ambil lah lah dia takde pergi lah Nikmat yang sebenar dunia ni nikmat yang menipu. Sambung Allah Subhanahu Wataala beriman lagi. Kuluman alaihafan wajibakal wajohurabi kadhul jadali wa diqrof. Maksudnya setiap yang di atas bumi akan musnah dan yang kekal hanyalah zat Tuhanmu yang Maha memiliki kebesaran dan kemuliaan. Ar Rahman ayat 49 dan 47. Para Arif Billah Arif Billah ni adalah gelaran bagi Ulama-ulama' Tassaw Arif Billah ni Gelaran bagi Ulama-ulama' Tassaw Dia tak pakai Alim Dia tak pakai Alim Billah Dia pakai Arif Billah Jadi ada sejarah arif sebenarnya Dulu istilah Arif dengan Alim ni sama Dalam kamus Arif dengan Alim Tuan tahu tak tentang ni Tuan-tuan kan Saya kurang tahu lah Kata-kata tanya Tuan-tuan tahu tak ni Saya kurang Arif bapak ni Apa beza Sama kan Memang dalam kamus tu Asal dia Arif dengan Alim Tahu lah Arif ni mengetahui Alim ni mengetahui Sama je ya? Tapi pada tu zaman Orang-orang Tessal ni Dia cemburu dengan Orang oh, Alim zaman tu jadi ada satu zaman tu orang-orang dia dapat ada ilmu, dia alim, berilmu tapi dia kurang kenal kepada Allah. Ilmu banyak. Tapi makrifat dia kepada Allah tu kurang sikitlah nah, dibandingkan dengan orang yang ambil jalan tasawuf ni. Dia orang nak orang yang alim dan dia orang kenal kepada Allah. Jadi untuk untuk membezakan antara alim yang hanya tahu ilmu agama saja tapi tapi kurang kenal Allah dia dibandingkan atau dibezakan dengan orang yang betul-betul alim pada pengetahuan dan juga kenal dan rapat kepada Allah maka dia buat dua dia separatekan mana alim dengan arif. Jadi ulama-ulama yang betul-betul alim dan juga kenal Allah dipanggil arif billah. Kita panggil alim, kita nak dia nak membezakan Bapak dia kata je Orang-orang sufi yang kata Kami punya guru ni orang yang betul-betul kenal pada Allah dia Orang alim dengan ilmu agama dan juga dia Kenal Allah Tapi orang-orang yang tidak ikut Al-Sawo ni Kurang Dia punya Kenal pada Allah tu kurang Walaupun ilmu dia banyak Okey Nak memisahkan antara Yang mana satu yang betul-betul kenal Allah dan alim Dan juga kenal Allah lebih kurang alim Okey Dia buatlah gelaran tu Orang-orang dia Arifillah al arif billah ni Ibrahim mana kalau ada ada gelaran-gelaran setengah orang ada al-arif billah kan. Malangnya, banyak itu yang ada gelaran, banyak paling gila. Nah, Hah? Like, uh, Imam Nawawi memang memang kutubul kutub zaman kutub zaman ni. Imam Imam Nawawi memang dia al-arif billah. Dia al-alammah al-arif billah semua dia. Dia memang kata dia adalah Wali Kutub zaman dia Zaman tu Imam awal lah Wali Kutub Wali Kutub ni ketua segala wali zaman tu lah Dia ada nanti Buat wali ha, Itu dalam Titah kemasa itu Yang saya buka tu Dia cakap basbar tu tu imam menawawi ni dia fuhfah dan dia orang berpegang pada dia dalam masalah fiqah jadi bila dia kata apa amalan-amalan yang doa-doa yang diamalkan oleh para-para sufi yang menyatakan dalam iya kemudian doa ketika basuh muka, basuh tangan basuh kepala dan sebagainya adalah bina, itu dia bercakap dari segi fikar. dia tidak mahu orang-orang awam nanti faham benda tu adalah sunnah sunnah yang diwarid daripada Nabi Alaihi Wasallam. jadi dia terpaksa kata bentuk adalah bida'ah, maksudnya Bid'ah ah di situ, tidak ada daripada daripada dari dari Nabi untuk diamalkan di dalam dari segi fekah bukan dari segi tersawar, dari segi tersawar lain lagi, buat dia ni kan rujukan fekah, jadi dia bercakap tu macam mewakili fekah maka di dalam fekah amalan seperti itu bukan sunnah, iaitu bid'ah. Ah. berarti tidak ada bersumbukan hadis lah Nah, semua kan dalil-dalil fikah tu ada dia punya hadis dia dalil-dalil Quran, hadis kias, jang, apa ni ijma atau kias. tapi amalan amalan yang dibuat oleh para-para tasawuf dan ahli hikmat dulu macam baca tu orang ketika basuh tangan muka tu itu amalan tu maknanya dari segi tasawuf amalan yang satu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Taala tapi dari segi fikah dia bukanlah satu amalan yang sunnah sunnah menurut fikah lain sunnah menurut Ali ahli Tasawuf lain, Sunnah menurut Ali Mu'adisin lain, Sunnah menurut ulama Mawa'iz ma ma ma lain Nanti Sunnah per, per, per, Definisi Sunnah tu sendiri berbeza berikut bidah masing-masing Jadi dia kata bid'ah ah itu berarti di dalam fiqhah je lah bid'ah ah, Tidak bersungguhkan kepada hadis Nabi SAW buat dia kan fiqh tu Adapun doa tu yang diamalkan oleh para sufi waktu ni Maksudnya itu Satu yang macam, seolah-olah kita Ketika membasuh tangan, terimakkan Jadi nak beritahu kita Teringat tangan kita, Ya Allah Jadi janganlah tangan aku ni yang menerima Buku sikitan amalan-amalan Janganlah tangan ini yang terim terimakkan. Basuh muka dia, Ya Allah jadikan Muka aku ni berjaya nanti dia ada kiamat Jadi kan Kalau kita sahur untuk nanti kan Setiap perbuatan yang dilakukan tu Nak hubungkan diri dengan Allah Teringat Allah ha, Jadi yang tidak dilarang pun walaupun tidak bagaimana binaah di segi fikah tidak ada mena menabi takwa anu tu tapi adakah nabi melarang jangan kamu baca doa bagi dosa tak? Jangan kamu baca doa ke tiga semoga. ada. Tak ada kan? Tak ada larangan. Jadi pengamalan tasawuf ni dia lain sikit. Dia mengamalkan syariat, dia mengamalkan fikah juga tapi dalam pada masa yang sama secara batin tu, secara batin tu dia ada dia ada hubungan dengan Allah secara khusus gitu. Jadi diajakkan doa tu oleh oleh oleh Mangaza di dalam maknanya bukan baca-baca bukan waktu nak masa muka tu baca ya Allah ha macam ha, cahaya awak bersinar ke arah aku ni muka aku bukan itu sambil baca tu berdoa dalam hati dengan harapan doa dalam hati dia lapaskan tu bukan sebagai satu latihan bagaimana lafaz niat usali tu, tu tak ada Nabi tak jawab kan? tapi sunah kerana ingin menguatkan niat nanti. tapi tak ada usali-usali bukan banyak nah, bidang mana tu tapi sunah bukan su, disunahkan untuk melafazkan niat usali sebenarnya lafazkan mulut sunnah jadikan sesuatu sebab untuk menguatkan sunah ni bukan sunah yang diambilkan tadi sunah ni kerana ingin menguatkan niat latinan ni, ni. kenapa orang-orang dia kan, fikir dan fikir serabut gitu, tiba-tiba nak takbir, tak dapat nak niat yang betul, terbuka jadi asal-asal, jadi apa kena kita, kita tersatu kan jadi sebelum tu, so, saudari kita yang mantang ni lah, dia kata, emang bidang-rabut tapi nama nama orang budista sunnah untuk menguatkan niat, memantapkan niat di hati jadi kita dah macam ingatkan diri lah, eh, lagi nak semayang masalah ni, dah dah, dah ingatkan diri soalan so, je lah, soal diri so, di orang-orang jadi bila kita niat Allahu akbar, bila hati pun kita niat apa kita, kita pesan bila kita tadi sekarang pada tadi. Kita tinggal air with doa ni. Masa muka ni baca doa ni. Masa itu mana kita ketika masa setiap hati kita berdoa kepada Allah Allah supaya Allah mudahkan. Bersihkan могиle, betul tak? Faham eh? Jadi itu nanti panjang masanya insya-Allah. Perbezaan antara orang fakir kan orang tersaung ni. Tapi tak apa, dia tak boleh tak dia tak ada tak ada yang bertentangan sebenarnya. Saya perlu berudah pemahaman yang, yang betul lah. Insya-Allah. Manaawi zaman kutub. Ghazali pun zaman dia lah. Manaawi zaman dia. Mana dia? Ha? Masya-Allah. Barap-barap ana billah. insya Dia Ha? Jadi arif Arifbillah Memahami maksud ayat ini dengan makna yang tinggi Lalu sentiasa bersedia untuk pertemuan dengan Tuhannya di akhirat gelap Para arif Arifbillah memahami maksud ayat ini dengan makna yang tinggi Lalu sentiasa bersedia untuk pertemuan dengan Tuhannya di akhirat gelap Orang-orang yang beriman sentiasa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya kerana merindui Allah Subhanahu dengan sebenar-benar kerinduan. Malah Allah Subhanahu sentiasa menginginkan pertemuan dengan para hamba-Nya yang mencintai pertemuan dengan-Nya. Rasulullah pernah bersabda, "Man ahabba Allah, ahabba Allah liqa'ah." Muttafaq 'alaih. Muttafaq 'alaih ini adalah sepakat yang antara Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya sesiapa yang mencintai Pertemuan dengan Allah Maka Allah mencintai pertemuan dengannya Siapa sini yang hmm, Semenuh nak jumpa Allah Siapa sini yang semenuh nak jumpa Allah Tak ada yang semenuh Malu untuk ma ma ma Menyatakan hasrat Saya Nak jumpa Allah Allah Subhanahu taala ini ada hadis-hadis dari hadis riwayat Abu Ito kala kala ku mendekatiku dengan sejengkal aku akan mendekatinya dengan serasta kala hamba ku datang mendekati ku dengan serasta aku akan mendekati dengan sedepa kala hamba ku mendekatiku dengan berjalan aku akan mendekati dengan berlari Ya Allah Subhanahu taala kala kita sebut sekali je ya Allah Allah akan balas 100 kali ya wahai ambo ya wahai ambo ya wahai ambo ya wahai ambo ku 10 kali Allah jawab. Sekali disebut ya Allah, sekali disebut Allah akan jawab 10 kali. Ya wahai ambo apa dia nak kenapa? kenapa? 10 kali Allah akan jawab. Dia tak nampak. Sesiapa so, yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah mencintai pertemuan dengan dia. tak kenal maka tak cinta sebab dia tak kenal Allah lah. dan tak, tak cinta tu bertemu dengan Allah Nabi SAW SAW SAW Nabi SAW SAW SAW akuafu ma'akafu ala ummazi li'aful yatim perkara yang pernah aku takuti dalam umatku adalah lemah yang yakin hari ni manusia punya keyakinan seolah-olah macam dia hidup dia dunia ni untuk betul betul sedul tak ada pun nanti pertemuan dengan Allah Akan berusaha jawab To stand before Allah Tak ada pun dalam-dalam Dari segi praktik kehidupan dia tu tak nampak Kalau kita tanya memang dia kata ya Dia tak akan kata eh mana Tapi dari segi praktik kehidupan dia tu Tak menampakkan bahawa yang dia ni Hidup di dunia yang setahun ni dia akan mati Berjumpa dengan Allah Berdiri di depan Allah Akan menjawab soalan-soalan yang Allah akan tanya kepada dia Tak ada pun Tak nampak orang berkata orang yang takut di rumah aku lah lemah yakin tahu dengan yakin lain kalau kita tanya semua orang tahu lah aku tahu mati besok so Allah nak tanya eh tahu tapi tak yakin tahu je yakin ni bila orang ni dia yakin betul-betul satu -betul perkara tu maka dia punya perbuatan akan mentaksirkan keyakinan dia perbuatan dia amalan dia hidupan sehari dia akan mentaksirkan tahap keyakinan dia Sejauh mana kekuatan yakin dia akan berjumpa dengan Allah, sebanyak tu lah dia akan praktik dalam kehidupannya, nak jumpa Allah. Allah akan tanya semua nanti, berdiri ya. depan Allah. Gulangan Ahlullah. Ahlullah ni adalah wali-wali Allah. ahli Allah Setiasa memperbanyakkan amalan dalam rangka persiapan untuk bertemu dengan Tuhan mereka yang dicintai. Hal ini sebagai nafsat dari Nabi SAW, Al kayyisu man dana wa amila lima ba'da ba al maut wal ajizu man ittaba man ittaba nafsahu hawaha wa tamanna al Allah maksudnya orang yang bijak adalah orang yang menegah ini yani melawan nafsunya dan beramal untuk persiapan hari selepas kematian orang yang bodoh pula adalah orang yang mengikuti nafsunya dan berangan-angan kepada Allah tanpa amal Siapa Allah maha mengampun Tak apa Allah maha murah Tak apa siapa Nabi ada Tak apa Itu orang yang bodoh Nabi kata bukan saya kata eh? Hadis orang Imam Ahmad Imam Ternimizi Imam Al-Hakim Orang yang bijak Ceredik, pandai, pandai, genius Adalah orang yang ada PhD Betul? Betul? Orang yang dah harta banyak Orang yang ada besar Raja, dan Menteri, Businessman Lawyer, Engineer Ha? Siapa yang nak mengira? Mandana nafsu Mandana nafsahu Orang yang menundukkan nafsu dia Lawan nafsu dia Pijak nafsu dia Wa amila lima mahalan maut Yang beramal Untuk apa yang selepas mati Semua yang dia buat Dalam dunia ni untuk Selepas mati apa buat ni kan so kalau buat benda ni apa untung nanti ke Akadat apa rugi dia Akadat nak buat benda ni ini apa keuntungan dia ke Akadat nak buat tak nak buat kenapa nak buat benda tadi tu orang yang bijak wawasan bukan 2020 wawasan selepas mati vision after death itu orang bijak Tak setakat 2020 pun 2020 habis lah dapat lah 2020 Apa? jadi 2020 saya sekolah kenda tu, kita dahi kena buat karangan Buat karangan mengenai wawasan 2020 Pening pula tu, kita dah wawasan 2020 lah kan? Sebelum tahun 2020 tu kan, 2020 tu dua orang macam Z Pemawasan ni, cikgu apa tu wawasan ZOZO tau pun <laughs> Bukan ZOZO lah 2020, oh 2020, apa 2020? Tahun 2020 nanti ha, Apa wawasan negara kita kat arah tu Jadi orang bijak ini berkata bahawa awasan dia beritahu, li, ah to dia lepas kematian apa yang dia nak persiapkan untuk hari akhirat Ad dunia mazraul akhirah dunia ni adalah tempat cecitanam bagi akhirat nyuri bo ju so kamu akan tuai apa yang kamu tanam Ad-dunya hu lakum wa antum mukhallidun lil akhirah dunia ni diciptakan untuk kamu tapi kamu diciptakan untuk Akhirat Bata Allah Tak apa, Allah mengampun Tak apa, tak apa Nantilah besok lah Tak apa Satu saat yang berlalu di dalam dunia ni Tanpa amal akan jadi tong kosong di akhirat Satu saat yang berlalu Di dunia ni, tanpa amal Ataupun amal yang tidak baik, akan jadi tong kosong Ataupun dosalah di akhirat ni Dekat akhir adalah masa nanti setiap saat tu akan dibagi-bagi kepada kompakmen-kompakmen Jadi setiap orang yang beramal tu, dia buka kompakmen dia tengok Oh ada pahala ada pahala ni, ada pahala tu, ada pahala tu, ada pahala tu, pahala tu, ada pahala tu, ada pahala tu Kalau tak buat waktu, kosong, kosong, kosong, kalau tak buat masyarakat, dosa, dosa, dosa Setiap saat Jadi modal manusia dekat dunia ni, umur dia lah Umur yang Allah bagi kepada kita ni lah modal kita Sama ada kita penuhi dengan ketaatan kepada Allah, kenar kepada Allah, menyukakan Allah Maka kita ugilah ke takutnya Asil dia kita akan tengok si lah. Masing-masing akan Tengok sini asil masing-masing Bahkan mereka Sekiranya mengharapkan kepada pertemuan Dengan Allah Subhanahu SWT dan mencintai Kematian mencintai kematian Kerana kematian Merupakan masa untuk pertemuan Dengan kaksim yang diciptai Mati inilah Dia punya apa? tolak kita untuk kita berjumpa dengan Allah. Selagi tak mati selagi itu tak ada jumpa Allah. Tiket pertama untuk jumpa Allah mati. Jadi orang bergebu ada nak tiketlah jumpa Allah. Ada yang bergebu-gebut nak mati. Mati ni semua nak takut kan. Siapa yang suka mati? Ada yang suka mati. Mati inilah kan. Mencintai ni mati. Ada orang ni lah sekarang ni mencintai mati. Apa habis taingan Nabi manusia ni dua perkara tak ingat begorang Allah wala dua perkara dia, Dua perkara yang mem mematikan hati manusia atau menggelapkan hati manusia kalau tak sila lah Tapi kita takut mati dan cinta dunia Cinta dunia, betul tu takut mati Lelah cinta dunia, dia suka, dia kumpul harta banyak-banyak Kalau dia mati, tak boleh dapat kan Jadi dia takut mati tu, takut benda yang dia, dia kumpul tu, dapat orang lain Dia kumpul penat-penat, usaha sungguh-sungguh kan, siang malam pagi petang nak dapatkan duit, nampak rumah, beli je macam ibu mati, tak dapat nak Nak enjoy Dia takut mati, pada dia cinta dunia Orang yang cinta akhirat Maka dia akan suka mati Mencintai mati Nak buat apa dunia ni Alamai, goreng itu kan Dua yang mati ke Tapi nak pergi tak pergi kita minta mati begini macam gitu Allahumma ahini maka maka maka al hayatu khairul li wa tawaffani idza kana al wafatu khairul li ya allah kau hidupkanlah aku Kalau kehidupan itu baik bagiku dan wafatkanlah aku kalau wafat itu kematian itu lebih baik bagiku Allahumma ahini maka maka nal Hayatu khairun di Wata wafah ni izahkan ala wafah tu khairun di Kita nak belajar, Ya Allah kalau hidup aku ni Baki hidup aku ni Dia takde dengan tu aku tahan kepada engkau Buat amalan Hidup dengan aku Tapi kalau hidup aku ni Sisa hidup aku ni ada gunanya So buat masyarakat je kita Baik tu, mati dengan aku cepat sikit Boleh boleh tolong Tunggu Kalaulah uh, Imam Muhammad Hasan rahimahullah berkata kalaulah diberi pilihan kepadaku antara terus hidup di dunia 100 tahun dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan maksiat kepadanya sama sekali dengan mati nescaya aku akan memilih kematian dikatakan olehnya mengapakah demikian beliau menjawab kerana terlalu kuatnya rindu ku kepada Allah kepadanya nampak ada peluang diberi masa diberi modal lebih untuk buat ibadat. Dengan ibadat tu juga akan mendekatkan dia dengan Allah. Betul? Makin panjang ada hadis mengatakan orang yang antara orang yang yang yang yang yang yang beruntung adalah orang yang umur panjang dan dia dapat beramal dengan umur sebut. Jadi, makin banyak modal, makin panjang umur, makin banyaklah ibadat kita kepada Allah. Jadi makin dekatlah kita dengan Allah. Tapi dia kena rindu tak pasal. Nabi puasa Allah apalah. Mati awal pun Satu quality Satu quantity ha, Dia ada dua ni Satu quality Satu quantity Tapi untuk mendapatkan quality pun kena Biasanya quantity kena banyak Betul? Dengan berbuat sesuatu dengan quantity yang banyak Akan menghasilkan quality yang baik Kalau kita tak buat sesuatu dengan quality yang banyak Dengan quantity yang banyak Quality dia pun akan ada kurang Biasanya kan Tentu kan, semakin lama, semakin banyak kita berzikir, semakin, semakin mantap lah kita punya hubungan dengan Allah Semakin banyak kita baca Quran, semakin mantap lah kita punya pemahaman dalam quran Tandabur lah quran Tapi okay, semakin tu, semakin puring. <tuh>, itu satu tingkap tu Oh kan, kalau kita mula kita buat, kita macam tak berapa apa Tak, tak berapa, ni lah orang yang tak pernah, misal, tak ti buat tu benda misalnya bau buat sekali dua Mr. Eddie tu. Hasil dia tak bau-bau. Tapi kalau dah selalu buat, kan? Acamnya, kan? selalu buat kan, makin lama makin lagi. Naik bisikal kan, tak pernah naik bisikal tadi pun naik jadi sini kan. mesti nak kena belajar betul-betul hari, hari naik nama pro, kan? Jadi quantity itu menyebabkan quality. Tak ada ya dah. Faham. Tetapi lebih rindu rindunya kepada Allah kuat sangat, maka dia lebih baik kematilah lah para-para kalau di situ pun ada ada, ada sedikit perbezaan juga sebab dari segi kalau kuantiti dibandingkan antara sahabat dengan tabiin dari segi kuantiti tu memang tabiin lebih tabiin ni semoyan ribu-ribu orang kan ha puasa puluh-puluh tahun zikir ribu-ribu quality, apa eh, kuantiti dari segi kuantiti memang juga ibu masa sini sini juga kita kata orang ni tabiin kau orang kuantiti nak lawan dengan sahabat kau menang tapi kualiti gua orang Sahabat ni dia punya quality dia siapa boleh well lawan. Kau orang banyak, kau orang banyak sembahyang, dia kata kau orang ni pun banyak sembahyang, banyak puasa, banyak zikir, banyak taqwa, banyak ibadat, banyak buat amal. Tapi perasa sahabat punya amal pun tak sebanyak macam kau orang. Tapi punya tu kedudukan dia lebih tinggi pada Allah. Pasal apa? Belar? Dia punya cinta kepada akhirat lebih kepada Cinta mereka kepada hari akhirat melebihi kamu Cinta kepada akhirat Saya kena Al Ali berkata, aku lebih hafal jalan-jalan di langit daripada jalan-jalan dan lorong-lorong di Mekah, Madinah Aku lebih hafal jalan-jalan di akhirat daripada lorong-lorong dan jalan-jalan di Mekah, Madinah Walaupun jasad dia dekat dunia tapi Kebahani dia Fikiran dia, hati dia dekat akhirat tuan, -tuan kalau baca kisah-kisah Para-para wali Allah Betapa cerita dan rindu ni Dia orang jumpa Allah ni kan Eh, datang mereka Baca lah sini Insya Allah kita akan buat Selagi Allah bagi kesempatan Kita buka satu-satu buku kita buka ini teori, nanti kita baca pula cerita Cerita macam mana kekasih-kasih Allah tu Macam mana dia akan menceritakan pengalaman pengalaman rohani dia nah, Itu satu tah tahap lagi tu nanti. Kita belajar step by step insyaAllah Kalau tuan-tuan sanggup Kita saya pun dalam proses Mengajar tu saya belajar tu Sama-sama lah kita sama-sama belajar Buku banyak perempuan Mereka nak tindak wakini baca dia kisah-kisah pengalaman rohani wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Macam mana ungkapan-ungkapan yang dia ungkapkan ketika rindu kepada Allah, ketika beribadat kepada Allah, ketika bermunajat kepada Allah. Oh. Junayd al-Baghdadi itu belum cakap lagi dalam bangis. Satu satu satu konferens, konferens Ada adalah dengan kita. Pengumpulan-pengumpulan ulama berkumpul untuk membincangkan tentang cinta kepada Allah, mahabbatullah. Bila mula-mula semua kumpul, lah sekali masa tu cintai apa dia paling muda sekali. Mereka bila mula-mula ini cakap macam ni cakap macam ni cakap okay cinta Allah tu macam ni cinta Allah tu macam ni cinta Allah, macam ni, cinta Allah macam ni lah sekali waktu lama mereka tengok kan, ni bineh apa kata dia dia paling muda sekali tentang maqallah maqallah sihazhiyah irati wahai orang irat dia apa kata dia apa yang kau apa yang kau nak katakan dalam topik kita ni itu tadi nak dekat apa tadi dekat sebelum ni cakap dia dah beli naik matilah cara dia dekat buat macam tu dia kita nanti buat rasa <coughs> dalam lembaran sirah juga menceritakan bagaimana sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika di pemilihan tersebut Manna kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kekasihnya iaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung jelas pada ungkapan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika detik-detik terakhir kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam membunyikan bal al rafiqul 'alam maksudnya bahkan saya memilih untuk menuju kekasih yang teragung ini menunjukkan kecintaan para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya Nabi ketika sampai ajal dia Jibreel datang datang rumah masa tu yang ada Aisyah dengan selamat salam jadi dia, Jibreel pergi salam Assalamualaikum Aisyah kata Nabi sudah sakit datanglah lain kali Nabi kita why Aisyah takut takut suruh so, dia masuk Nabi dah tahu right yang ditampil Jibreel jadi Jibreel kata why Muhammad aku di diperintahkan oleh Allah SWT untuk tanya kau kau nak mati nak-nak mati, meninggalkan dunia ni sekarang ke Atau tak nak Masih diberi diberi tempoh untuk Teruskan hidup Boleh-pilih Ini yang jawapan Nabi Bal ar ala Tak mahu dah habis duduk wabu kan ni Apa kan Jumpa Kasih aku Allah Ta'ala Habis Islam Merah jumpa sekejap Dia ya, nak puas pun Islam Merah Zul Nabi Jumpa Allah Ta'ala tu Sekejap kan bila dia kata dah betul cerita lainlah jumpa dengan Allah taala nabi sini pun tak bosan dengan dunia ni betul bahkan saya memilih untuk menuju atau berjumpa dengan al-hakikul rasul Al ini kawan teman perkasi Allah ala yang maha tinggi cakap lagi kalau kau فَمَنْكَنَا يَرْجُوْ يَقَوْ عَرَبِّهِ فَلْيَعْمَنْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِقْ وَإِبَارَةِ رَبِّهِ عَبَدًا Orang siapa yang ingin bertemuan dengan Tuhannya maka indahlah dia beramal soleh dan janganlah sekali-sekali dia menyerikan Tuhannya selama-lamanya Insyaallah. Itulah masa kita kan. Izuhuh beribadah Semayang zikir, puasa, doa, puasa, zakat, puasa, amalan-amalan ni -amalan untuk siapa? Untuk siapa kita buat ni? Kan, sembahyang pun boleh tidur rukuk, kan. Pagi-pagi tinggalkan mengantuk dan tinggalkan sembahyang. Untuk apa mata tu. Kalau bukan tu, cukup Allah Subhanahu Wa Ya Allah. Hmm. Lagi, cukup. Satu sifat dia orang eh. Diuban tambah puasa lah betulil hawalid. Itulah ada yang boleh kita belajar Kenal sifat Allah Tapi jangan lupalah maksud kita dulu. Sampai tak sampai Meningkat tak meningkat kan? Kecintaan kita kepada Allah Kita tinggalkan waktu Kita, kita meluangkan waktu kita Sekarang ni selama Dua jam lebih ni Belajar dan mentauhid ni dengan niat untuk kenal Allah ya, Untuk mengetahui sifat-sifat Allah ya. Mudah-mudahan Allah tidak mensia-siakanlah kita punya niat ni Dan usaha kita dengan sedikit ya. Mudah-mudahan Allah campakkan dalam hati kita rasa cinta dia boleh Allah akan bagi ya. Perasaan tu yang timbul dalam hati kita tu pun pemberian daripada Allah Bergantung kepada usaha kita lah kita kena usaha dan berusaha dan kena sampai Allah suka pada kita dan Allah campakkan rasa ke dalam diri kita sampai Allah sini puas hati dengan kita, macam mana Allah kata dengan para sahabat, saya kan? nak Osman ketika dia sedekah, punta beberapa ratus ekor tu, dekat tu perang tabur sampai nabi nak berkata Osman, lepas ni kau tak buat apa pun dah cukup lah, selamat lah kau sampai tahan macam tu dia punya pengorbanan kepada agama tu sampai satu tahap Nabi kata dan Allah juga kata lepas ni kalau kau tak buat apa pun tak apalah, misalnya contohlah kau tak semayang, kau tak buat apa-apa pun kau selamat lah, tak, tapi takde dia, dia takde, oh ya ke macam tu, ok nanti makin bertambah lagi amal dia sedekah lagi, sedekah ahli-ahli badar tu orang yang ikut perang badar Sampai dalam kisah Al-Muntahanah dengan satu orang sahabat yang dia ditangkap Kerana membocorkan rahsia Nabi nak menuju Mandi nak Dia hantar surat Surat tu dihantar oleh selam wakil Akhirnya Nabi dapat wahyu kata ada orang cuba nak membelot Hantar, hantar maklumat kepada orang Mekah Ditangkap oleh Sini Surat Dapat surat bahawa dia beri warning kepada orang Mekah Supaya stand by Nabi nak datang ke Mekah Jadi bila ditangkap dia nombor besilah. lah Rasulah jingan aku pancung boleh. Tapi kita, kita tahu dia ni ahli badal. Dia ni ahli badal. Dan minta ni badal ni kalau dia buat apa pun abang ampunkan dia. Dia buat apa pun lepas tu Allah pun memaafkan dia. Pasal apa? Dia tahap pengorbanan yang dah dia buat tu sampai dan menyukakan Allah. Cukup dah Allah pun dah macam Okay cukup korang, korang, pas dah kau orang, pas orang. Pasal dah kau aku dah suka kan kau orang. Dalam tahap macam tu pengorbanan para sahabat itu yang kita nak sampai satu tahap kita buat itu yang Allah mahu. rasa dia ni yang baginda cukup lah. masa tu Allah bagi semua kan Allah bagilah rasa cinta kepada dia rasa rindu kepada dia rasa macam-macam yang -macam -macam, Allah nak bagi tenangan hidup dan sebagainya jadi maksudnya kita buat ibadah kita belajar ilmu, buat ibadah buat amal, buat apa sekalipun semata-mata hanya untuk menyukakan Allah bila Allah dah sukakan kita, that's it bila kita dah menyukakan Allah, Allah dah suka kita Selamat selamatkan kita, untung lagi cuma untuk menyukakan Allah tu lah, macam mana? tu nak tahu juga nak bazar. apakah Allah sudah sudah suka kepada aku sekarang ni kita tanya di sini lah Apakah aku buat ini sesuatu yang menyukakan Allah Apakah aku buat ini sesuatu perkara Yang menyebabkan Allah suka kepada aku Atau sebaliknya Compare lah dengan sahabat Bantingkan kita kan, dengan sahabat Amalan kita, perbuatan kita kan. Macam mana para-para sahabat tu Allah boleh suka benda mereka Allah boleh sayang benda mereka Allah boleh reta dengan mereka Apa yang dia buat Sampai Allah Sayang suka retor kepada mereka Allah lagi. Eh. Klaim lagi langkah-langkah-langkah. Rati Allah warah Anhum warah-rahu, Allah retor kepada mereka dan mereka. Retor dengan Allah. Itu maksud hidup kita itu je. Nak menyukakan Allah. Nak buat. Menjalani perintah Allah. Sampai setiap tahap. Allah suka dan kita. Retor dengan kita cukup. Lah. Selamatlah kita. Nanti memang. Besar besar. Sujuk ke siapa dia buat apa-apa tu. Saya mahu sebab sama dengan Allah InsyaAllah dulu kat dunia tu Agak-agak apa yang aku buat yang aku suka Tanya kan nanti Ha ada soalan InsyaAllah kita sambung ke depan Panjang sekebar ni Sejarahnya pesalah ha. Kalau kalau pen. Dia buat dalam Menulis apa yang akan pada saat tu sampai nanti akhir sekali apa akan jadi. Di papan law. Law ini dengan dibuat dengan hitam putih lebar dia berapa ribu, lima ribu tahun lima puluh ribu tahun ke lima ribu tahun perjalanan arah Allah SWT ni setengah lama kita sekarang ni ada empat, empat kaki nanti di akhirat akan ada lapan jarak dia antara satu kaki hingga satu kaki arah Allah SWT ni dah 50,000 tahun perjalanan jarak yang terdapat satu kaki arah ni balai rung lah tuan balai rung balai rung tuan pasang naju Balai Rom kan? Tak lain Balai Rom. Arash ni Balai Rom, kan? Kalau dekat istana nama dulu kan ada Balai Rom Kalau atas Balai Rom nanti apa ada? Tak boleh singkat sana, Ataupun kursi Jadi Arash Allah talah ni atas air Yang ha? dipikul oleh empat malaikat yang berbentuk kambing gunung Namanya malaikat Hamlatul Arash Jarak di antara bahu dan cuping ketinggalan 7 ratus tuan Malangkan Hamlatul Arash ni yang mengikut Arash Allah ni Jarak daripada bahu dia sampai jepang telinga 700 tahun perjalanan Berjalan langkah 700 tahun Daripada bahu tu nak pergi ke jepang telinga dia Jarak daripada satu kaki dengan satu kaki Arash tu 50,000 tahun perjalanan oh, Besarnya Itu bahawa makhluk lah Belum Allah lagi yang arash Allah SWT tu Ada malaikat dipanggil Malaikat hafiz. Ada berapa sah Saya tak ingat dia Dia ada 70 ribu sah para malaikat Yang sentiasa Berada di di depan arash Allah SWT Kemudian di belakang sah mereka tu Ada lagi sah malaikat eh, Malaikat yang meletakkan tangan-tangannya Pada bahu-bahunya sambil berzikir Dengan zikir tertentu kemudian di bahagian belakang sebelah ada malaikat yang sentiasa bertawaf 20 ribu 70 ribu, banyak dalam Quran hadis dia akan kata angka 70 ribu, 7 ribu, 7 ini maknanya banyak simbol kepada benda yang banyak kemudian di Baitul Mahmur ketika Nabi Isra Merah, Nabi tengok ada malaikat, akan 7, 000, 70 ribu malaikat akan tawaf setiap hari di Baitul Mahmur Kemudian akan pergi. Jibril kata semenjak aku dijadikan, Jibril di cerita, wahai Muhammad semenjak aku diciptakan aku nampak? Aku dah nampaklah malaikat yang datang tawaf ni setiap hari 70,000 malaikat tawaf di Baitul Maqmur ni. Ya nak itu je, Baitul Maqmur. Dan mereka tu hanya berpulang sekali ni saja. Tak ada sekian-cian. Mereka tak akan datang lagi untuk tawaf pada kali kedua ni. Besoknya akan digantikan lagi dengan malaikat yang lain 70,000 daripada Jibril kepada daripada aku Diciptakan sampai dah sekarang Wa ma ya'lamu junu darbihi Tidak ada seseorang pun yang mengetahui jumlah bilangan tentera Allah melainkan Allah Wa idza ra'ayta khamma ra'ayta mumkan kabira telah nisaul kita kalau kamu melihat kerajaan Allah di sana nanti Kamu akan lihat satu Vox Kingdom Satu kerajaan yang sangat-sangat besar Dunia ni tak nampak tu tuan, Tak nampak dah Ketiruban turun naik sampai kita naik ketiruban Apa nampak? Tak nampak dah manusia tak nampak dah Nak kata saiz semua pun tak nampak Saiz tu lutubuh saiz, saiz makhluk Allah Dunia ni eh ni dikenepaksi bumi ni adalah salah satu daripada 9 planet yang beredar mengelilingi matahari. Betul? Teori lah Dan matahari ni merupakan paksi bagi galaksi Bima Sakti Milky Way. Kan? Dan jarak di antara matahari dengan planet terakhir Pluto itu tahun cahaya. Itu baru satu galaksi dan dalam langit dunia ni bawah langit pertama ni ada berjuta-juta galaksi ada berjuta-juta galaksi kemudian saiz yang antara langit pertama dengan langit kedua punya saiz macam mana satu tameng ataupun perisai yang bulat tu diletakkan di padang pasir, itulah langit pertama dibandingkan dengan langit kedua saiz langit kedua dengan langit ketiga pun sama juga, langit kedua tu macam perisai tameng tu yang bulat tu, memakai kan perisai tu, letak di padang pasir yang lewas betulah ketiga, keempat dan seterusnya dan saiz seluruh tujuh langit tu yang dibandingkan dengan aras yang telah pun di komander tu ya jadi saiz ni macam kita tak apa nak bayangkan nak waktu dalam azan Allahu akbar akbar maha besar kalau makhluk Allah pun dah besar macam tu apalagi Allah bukan saiz ya eh? eh? bukan saiz so ni Allah ni tak boleh lah. kita nak Oh, ni Allah lagi susah darah kan tak ada atau muat ni takkan. kan dia buat kursi dia susah darah kursi tak muat yang ni jangan bayangkan al Allah jangan bayangkan Al-Azad maknanya betapa besarnya kehebatan Allah nak, nak cipta benda yang besar macam tu seorang jangankan seorang kun faya kun je Bayangkanlah nak cipta arah sya'Allah yang sebenarnya satu kaki dengan satu kaki yang ada 50,000 tahun punya perjalanan Nak cipta malaikat tu daripada, daripada dia punya bau sampai cipta dia punya 700 tahun perjalanan Nak cipta benda tu hanya dengan kun je Tak hebat lagi Allah SWT mana Macam mana tu bayangkan Belum lagi benda-benda lain lagi Dalam kitab Al-Bidayah Menyayah Dia cerita Kasir ni ya? Cerita Mula-mula Allah cerita makhluk Allah cipta pen Allah cerita arash Allah cerita kan semua lah Itu dia cerita dalam Al-Bidayah Menyayah eh, Tapi 8 jilid, jilid 8 jilid Cerita sejarah Makhluk-makhluk lah Di langit Ya Allah lagi macam-macam semua tu Anytime yang Allah, Allah nak musnahkan Sekeliling mata dan Allah nak adakan balik Sekeliling mata Itulah Allah Orang tak kenal Allah ni Memang Allah tak nak lah Dia kenal Allah tu Cerita Allah Cerita Al lah Quran ni 70 besar yang Quran lah cerita tentang dia je. Inna Allah amalku ini yang mukdim, inna Allah alim yang agam, inna Allah yang mengilat kesurup, inna Allah sekali lagi. Bumi angin bumi, bulan bintang, tak lagi tumbuh-tumbuhan, pasi-pasi. Allah semata-mata mengetahui bilangan-bilangan daun-daun yang berukuran. -ber Bukan bilangan yang berguburan sahaja Yang semenjak daripada mula dicipta sampai sekarang Sampai kiamat Jumlah bilangan da'wah pun Allah tahu Jumlah bilangan pasir dan dunia pun Allah tahu Jumlah titisan-titisan hujan pun Allah tahu banyak. Semuanya dalam pengetahuan Allah Eh ya Allah ilmu Allah, kudrat Allah, irada Allah, melihatnya Allah macam-macam lagi. -macam Hei, tak apa. Masih lagi ingkar kepada Allah, tak taat perintah Allah. Cinta selain kepada Allah, berharap selain kepada Allah, tak kenal Allah. Hai kiamat nanti bila semua dah hancurlah, limanil mulkul jauh Betul tak? Sekarang ni siapa gajah? Bidik siapakah kerajaan sekarang ni? Tak ada satu pun jawab Jillahirrahidul Fahad Allah sendiri yang jawab Fikir, fikir, renung, fikir, renung, fikir, renung satu saat berfikir tentang Tentang kehebatan Allah lebih baik daripada 70-60 ibadat, ibadat sunat Satu saat berfikir tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah Tafakur tentang kehebatan Allah lebih baik daripada 70-60 ibadat sunat Laksudnya, Bapak ibadat 60 jam bertemu tak larat betul. Duduk sekejap Sebelum tidur ke Ambilah carilah satu waktu yang lapang Duduk hanya fikir tentang kehebatan Allah Kebesaran Allah keagungan Allah kuasa Allah Kuduran Allah Irata Allah Ilmu Allah Fikirlah duduk Tak sesia pun Pahala lebih baik daripada 60 dan 70 ibad eh, ibadah sunat 60-70 tahun ibadah sunat Fikirkan susah tapi dia lah. dia nak lebih-lebih kemelai bila. Bila fikir sekali kepada Allah juga. Ni nak fikir tu, fikir, ni, fikir, tu, fikir. Dua pukul 5 jam gua lepak fikir, boleh fikir pasal Allah aja. Tak mahu lah bukan di sisi Allah Subhanahuwataala. Ha, solat wei. Ha. Nur Muhammad Lawlaka lawlaka ma khalaftun akhlaq Hadis tu ayam eh? Dulu dekat hadis itu memang dari segi sanat Dari segi sanat kan, tu ayam eh? Tapi dari segi makna suaya so, eh? Laula ka laula ka ma khalaqtul aflaab. Allah kerana kamu wahai Muhammad. Kalau tidaklah kerana kamu wahai Muhammad. Muhammad, tidaklah aku ciptakan cerak-cerakawala cerak ini. Nah, itu masuk Muhammadlah tadi Allah dan Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Jadi cerita panjang saya ada satu kita tapi tak bawa ni. Eh? Macam mana penciptaan dia boleh start Nur Muhammad dengan Dia ciptakan? Jadi burung merak, burung merak tengok cermin hayat Cermin hayat tu malu, menipis lah titis-titis pulau, Dia beritipisan pulau, tu Allah cipta Jibril dan sebagainya Detail tu nanti Ada kitab tu namanya Daka'iqul Akbar Nama kitab tu Daka'iqul Akbar dia cipta daripada Ustaz Penciptaan Adul Nur Muhammad tu sampai lah Semua makhluk dia ciptakan nanti yang bila manusia boleh diceritakan daripada tu nanti yang tengok muka yang tengok muka Nabi jadi ni, yang tengok mata Nabi jadi ni yang tengok mula Nabi, Nabi jadi ni, yang tengok yang mana tak nampak langsung tu ya, jadi kafir Yahudi dan semuanya, sebagainya banyak macam tu Jadi kesimpulan ni memang segala semua makhluk ni bersumberkan daripada Muhammad itu kalau Syekh Bahif cerita tu guys kalau nak lebih detail lagi, buka ni ibnu Arabi, tapi kalau tak ada baca tu Tuhful Makkiah, Tuhful Makkiah. Ini dalam Arab, begitu di baca. <laughs> Tuhful itu sebenarnya ada perlu pada ilmu yang mendalam untuk memahami kita Memang biasa tak baca. Tuhful Makkiah, Tuhful ni tu Makkiah dalam. Ini dalam Arab. Bila bahasa Arab dalam tujuh lawan jelit tu. Kita datang pelik-peliklah. Contohnya dia kata Syrah al-Islam. Gambar ni tak di kalangan baca, tapi dia cerita tentang Muhammad, insan kamil Semua makhluk-makhluk Allah ni Molekul-molekul ni Semuanya yang makhluk selain daripada manusia ni adalah Hasil daripada pecahan daripada molekul manusia ini zat-zat ataupun atom-atom molekul-molekul yang makhluk selain manusia itu berasal daripada manusia Dan manusia, seluruh manusia berasal daripada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tu daripada Allah SWT Nanti panjang pasal tu Dia kena orang yang pandai eh, tersauh cerita Kalau so, Syekh Rahim cerita memang Anak lah Dia pernah cerita tu, saya nak, tak abad tangkap Saya nak cerita balik tu, saya perlu dengan berkali-kali lagi bila Cuma dalam buku dakak Ibnu Akbar tu saya kata dia cerita dia cerita secara lah secara teori. Tak macam Nanti Syekh Rahim cerita secara makrifat kan. Dan sumber tu lah kena buku Futuhat Makkiyah dengan Ibnu Arabi. Dan semua tak, ada baca. tak semua orang boleh baca je. Tak semua orang boleh baca buku tu. Dia ada beberapa jenis buku-buku yang dilarang untuk orang awam baca. Takut salah faham. Tak nak faham masalah rahsia-rahsia Allah. Kenapa-kenapa Allah Subhanahuwataala bagi buka rahsia-rahsia dia godah hamba-hamba dia yang tertentu. Yang bahan-bahanya hamba-hamba dia je. dan juga hamba-hamba yang menghampiri makam macam wali Allah pula. Insya-Allah, jauh lagi kita ni. Kita masih jauh ni nak kenal Allah. Bahawa raja tauhid segala-gala ni. Tak dia pahamnya. Besok banyak Hukum hamba. Baiklah yang benar kita tahu cara yang jadi kekasih Allah. Sahalanan sahabat dulu 13 tahun iman kerana macam-macam. Kan? Baru berhijrah tinggalkan segala-galanya pergi Madinah. perang Badar, Uhud, Yarmut, perang macam-macam lagi. Baulah kenal Allah, baulah Allah redha dengan Step by step insya-Allah eh, kan? step zaman. banyak lagi rahsia-rahsia tentang Allah nama yang kita belum tahu ni. Mudah-mudahan ada yang nak berkongsi bolehlah orang tahu di kalangan sini yang wali-wali Allah kan. insya Allah, teruskan belajar. Ilmu penting, dakwah penting, amal penting, ibadah penting, khidmat penting, semua penting, semua kena buat. Jangan pilih-pilih, buat -pilih. semua. Masing-masing itu akan menantangkan hasil yang berlainan, nur yang berlainan. Tengok gelombang Nabi, tengok gelombang sahabat. Nak da nak dapat tahap yang paling tinggi sekali, para orang nabi. Dan di antara nabi-nabi yang paling tinggi Nabi Muhammad kemudian Nabi Rasulullah Azmi, Rasulullah Azmi lima kemudian Rasul yang 25 wajah ketahui kemudian Rasul yang 313 kemudian umum para Nabi 124 000. setelah itu, setelah sebarang Nabi yang paling tinggi dulu kan Abang Al-Qasidik kemudian Ma'al-Fatab kemudian Semamin Afan, guna Al-Diqan Talib dan seterusnya 313 alibadah, kemudian 124 ribu pada Allah sahabat cikgu tu tengok kehidupan dia orang, apa yang dia orang buat dalam kehidupan dia sampai Allah datang dan Terdudukkan dia dekat isi di Allah SWT Itulah kita nak contoh Tiap-tiap hari baca lah kisah para sahabat tu Dekat rumah, baca pada anak-anak Baca tak ada anak, baca sorang-sorang Istiqamah setiap 10 minit, 15 minit Baca, baca, baca, baca Tiap-tiap hari, jangan tinggalkan soap apa boleh baca hari, hari Facebook boleh baca hari-hari, boleh mengada. Kan? Baca tu, hari tu sahabat Ibu maksud Ibn Mas'ud kata is a standa fastanna biman qadman jika kamu ingin mengambil contoh ambillah contoh bagi orang yang telah mati ulaika ashabu muhammad mereka itulah para para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam di annal haya la yumanu alal fitnah bermakna orang yang hidup ni tidak aman atas mereka fitnah apdolha apdolha takallufan aqma buha ilman abaroha quluban hati dia orang sangat baik Ilmu dia orang sangat dalam dan sedikit sangat takaluh dia orang ni, takaluh ni boleh berlebihan, sangat sedikit boleh berlebihan. Rasahwal. Iktirahumullah listhubatin Nabihi. Allah telah memilih mereka untuk bersuap menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wali iktimad di untuk menegakkan agama-agamanya kita dah contoh yang lain mengenai sahabat. Kita nak baca kisah sahabat tu Kisah sahabat. dalam dalam fakir-fakir amal tu ada. First section tu, tu ada dalam 230 page juga. Cerita buat sahabat. Baca lagi dan lagi, bagi dan lagi, bagi dan lagi, banyak lagi buku baca-baca kisah sahabat. Barulah kita dapat gambaran kehidupan sahabat macam mana. Barulah kita boleh tiru, kita contoh, barulah kita dapat. Apa yang dia dapat? Nak dapat reda Allah, nak jadi kekasih Allah Tapi tak mau ikut macam sahabat Tak dapat lah ha? Tak cukup sahabat, tambah lagi Tabi'in, tabi'at tabi'in nah, Itu lagi nanti, kasiqal, wali-wali Allah khusus Sahabat ni contoh pada umat Nabi dan sahabat contoh pada umat Sampai ada kiamat, jadi dia orang ni Allah Allah, Allah tak Tak beban dengan sangat dia orang yang amalan dia, dia orang ada di segi pengorbanan Dia tu yang ok Tapi kalau tabi'in nanti special dari belakang sikit tapi, Atabi lagi pulak special lain pulak sikit ha, Itu karah-karah orang yang macam fokuslah jadi wali apa Macam Atabi Atabi ni kan ya, Hidup dia nanti zuhud macam-macam lah ha, Itu takut tak mampu dah pulak kan Tiga pulang tu kira lah Pilih lah kan As'ali ke menuju Ya'i muqtada'izam ikhtada'itum Sahabat-sahabat ku baru bintang-bintang di langit Mana satu yang kamu ikut Pasti kamu akan dapat menuju Nasa-nasa nak jadi sini silakan Nasa-nasa Cina Umar, silakan Nak jadi Ipan Abu Hurairah Nak jadi apa? Pasang Abu Yawakas Nak jadi Bilal Berlapah Nak jadi siapa? Yang perempuan Nak jadi Sumayah Nak jadi apa, Aisyah Semua lah Pilih lah Salah satu je kita ikut ke sahabat ni Bagi kita cukup lah Nak jadi macam Ibu Omar, Ibu Abbas Tak Tabi'in Nak jadi macam Ibu Syahmi Nak jadi macam Imam Malik Nak jadi macam Ibu Anifah Nak jadi macam Mestri Sauri Nak jadi macam Syahbish, Syobah banyak lah nanti Tapi atas ini Junai Abang Dali Tundun Mederi kan? Apa lagi Haris Al-Muhasibi Semua tu wali-wali Allah Besar-besar tu Tak boleh kat Turun lagi Turun Sampai Imam Nawawi Imam Azadi Turun lagi Turun Terakhir orang kata Mulai kerana Sampai tahap tu Dah Habis lah Hilang lah Ulama' Ulama' Wali-wali Allah Yang ada gambaran terhadap Sarbu soleh Sekarang mana ada dah, Tak ada lah Cuma dia terbaik lah. dia yang terbaik pun terbaik di kalangan kita lah Ada sekarang oleh-oleh Allah Tapi di kalangan ni lah, nak ongpay yang sebelum tu memang tak ada lah Selepas kejatuhan tempaya Turki tu habis lah. Tak ada lah Dan mula apa Eurocentric, berkiblatkan Barat ni habis lah, Usak lah Ulama yang ada pun ada juga lah, tapi Boleh boleh jadi terbaik di kalangan kita je lah Tak boleh nak ongpay yang sebelum tapi yang terbaik ikut ikutlah sahabat Tapi internet tadi Jadi kan contoh baca kisah, -kisah dong hari-hari Hari-hari baca-baca lagi dan lagi Seorang kedua orang nak dengar ke Orang tak dengar ke Niat untuk diri sendiri hari-hari baca 10-15 minit 10-15 minit baca kisah-kisah sahabat Itulah kita niat idola kita Janganlah Ada lagi seorang Hmm. Azan semua? Eh, yang ketiga. Ah, azan. Cuba baik, insya-Allah lepas asar tajwid, siapa yang nak ikut tajwid, kita tajwid. Besok pekan insya-Allah dan lepas asar besok hadis babulu. Siapa yang sedia silakan. Tak apa-apa. Jadi apa yang baik tu daripada Allah Subhanahuwataala, apa yang tidak baik itu adalah atas kelemahan saya lah Jadi saya, saya mohon ampun kepada Allah Minta maaf kepada tuan-tuan muslimin muslimat Mudah-mudahan Allah SWT bagi kita taufik Untuk kita faham, amalkan dan sampaikan InsyaAllah Jadi kita tutup majlis kita majlis kita ni dengan Kefaratur Majlis Subhanallah Raffi, Hamilika, Shadu Allah, Illa, Illa, Illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa Allah wa subhanallahi alaikum wa rahmatullahi